أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان الناس عجبا أن هاينا إلى رجل منهم. عن أنزر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لصاهر مبين سورة يونس اما کې سورته <خخخ> ونوزل کې او پان زستم دي د بیا نبی صلی الله علیه وسلم په پنځم کال الله سورته راغله او سود بنی اسرائیل نه ترتیب دو سوورو کې لسم ورکې سورته ختم ک وقل حسبي الله لا إِلَهَا اله الا هو ادي صورت کې دغه مسله وضاحت کړي رد شفاعت قهري کړي چې الله اورې څوک زراور نشتي انا الله باندې خبره څوک منا دا څنګه دا صورت تفریده د موضوعنې سابقه کوم چې په توبه کې ذکر شه الته ویلو چې ګور جهاد وکړي کتابو کې توحید په اړه کریم توحید دپارو په دې صورت کې وضاحت کړي جهادو کوي خو اول مخلوق عقیده څنګه کوي مخلوق عقیده جوړ کوي اول سلاحه د عقیدو کوي ها یا مکه ده منافقین او تفصیل شوه د مشرکان او درې فرقې ذکر شوه نو کنده مشرک د شک سبب نو خود لريشه انته سوره اطمئنت سوره ایتو ده د تل ذکر د صفات او د مشرکین او کوي مشرک دې توي یا marked ذکر د جهادو چاګه اصول وم مدوس تعلق په سات د لواحق و نخ او دا صورت تفریقی ورغمنه ذکر د مقاصد کوي هغه مقاصد چې تمام انبي عالم وسلم دبه عصات چه کوم دغه حکمت ته ښا نو مخ تیم مدات و اس مقاصد مقصد د صورت اثبات د اصول اربعو کې بال ادلت الاقلیه او رد دغه مشوري شوب د مشرکینو د مشرکین او درې شوبحات او ا د دوی شرک بنا په دغه دریو شوبحاتونه نه یو شوبدل رد کړي یو سورته سبا کې رد کړي ګنوندره مو سورته 29 کې رد کړي مختصره دا چې یو شوبدل ته راغله ده زتان <سيطاني> نه بندیان باندې بندیا باندېان چې دې کړو دوی تمون فریاد کو ول حاجتونه او تم واخې تکو سم مشکلات دو دي دوی مونږه خلاص دا د زمون شفاعه لري دا شباې دل تراغست نه درست آت لسم آیات که ده دغشو بی رد که خبواز آراد سره دوال چی اللہ پاک و اختیار ور کرده دوی ما شبه ده دا مشرکینو دادا چ ان الله دې نکانو بند تک ان اختیار ور کړې دي مالکاني ګرځولي اول شفاعه شو به خدا چې دا زمون خلاصون کړي شفاعت دمه شبا ده چې الله ولا ور اختیار ور کړې دي مالکاني ګرځولي دا ش سر سبا غستې اوت کړی ده درمون شو دا ده چې کلههمونږ ورتهڅ خدایان نړ او چې مونږ دو ته سوالو کونو دو منږ الله ته نزې کوي د دو په تب سرهمونږ الله ته نزې کېه الله ته و که نه چې دا زما خاص مورید دخه دریا وڑا شو بحات خپل اخبال اخبال زیکی باده دی تفصیل کو انشان صورت من قسم دی دو حصو تا فاول ایسا که از باد دو اصول آرباعو دی لیکن دا اول ایسا بیا دوحی سے کئی خان اول پنزو سایتنو کی رد شرکی تکای دی زکر چی پا اول قسم کی پا اول ایسا رد شرک دی اس بات دا مقاسد و آر باہو دی رد شرکی اتقادیم کئی نو رد شرکی فیلیم کئی خان نو بی اول پا پنزو سایتنو که رد شرکی اتقادی پشانت دا نام و دا بقری پا اکس دا مایده و دا عراف. او یو پنزو سا مایات نو اخنا بیا رد شرکی فیلی کئی تحریماتو لئے باد شروع کئی د په صورت کې رد د شر مطلقه دویمه صاحب یا دری واقعات اتی دنو علی سلام واقعا ذکر کوي وبا د موسی علی سلام واقعا او یونس علی سلام دنو علی سلام او د موسی علی سلام واقعا ذکر کوي للتخفيف والترغيب یرم نو ترغیم ورکې او ذکر کړي واقع یونس علی السلام پر للینابا وګوره کووند یونس علی السلام په آخري وخت کې علامات د قیامت راغلي علامات د عذاب راغلي الله ته رجوع کړل نو الله پاک دا عذاب, را غلی. اللہ رجو دنو اللہ پاک عذاب واپس کړل دا, دا سورت ممتاز دے پرد شبیم شعوری دا غرنگ دا سورت ممتاز دے پیس بات مقاسد و عرباو بالعدلت العقلی ہے دا غرنگ دا سورت ممتاز دے او و سلاساو تخویفان و ترغیبان خواه حاصل لسورت زصورت کې رد غشبی مشورې کوي او صورت د په اسمه ده او تر او یا آیاته پورې په پنځوسته مايا ته پورې رد شرک اعتقادي ده بیرته شرط د شرک پیری کوي اېثبات د مقاصد ور باوقی او رد شفي مشورې کوي او یا آیاتونه او دو امیسا کی بیا ذکر دا حالات دا امبیاء علیہ السلام دی دنو علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا ذکر که لیت تقریفی و ترغیب او واقع د یونس صلی اللہ علیہ السلام ذکر که ترغیباً بس اللف لام را گورا دا قرآن کریم طریقه دا ده. پرهجه په اول کې لفظ د حکیم راورې نه غي اشاره چې په دې صورت کې اوره دلالې نقلیه دي او کله چې لفظ د مبین راورې نه غي اشاره یې شروع تورې دلالې نقلیه او کله چې لفظ د قران راورې نه غي اشاره او یو خاص واقعې دلته تلکا آیات الكتاب الحقیبی اشاره دا چې دلایل عقليه په دې صورت کې ډیر بیان کړي الف لام را دو حروف مقطعات تیرې کومرادي او پاک عالم دا پر د اظهار د قرآنی کریم د ذکر کې ښه آه, آه بازوي فواید بیان کړي دي اشاراتو کې د دې څخه فواید وو ان شې دي لکه باز دا وې چې بازي اسماو د بارے تعالی ته اشاره نه الف لام مطلب دا ان الله ارا ان الله اراز الله علم اراضوبینه ما په دې صورت کې څه بیانېږي دا زما علم دی زما د علم مطابق تل کا دغایا تیل تل کا آیات الكتاب الحکیم دغاتا څه چوي نه کنا د آیاتنا د داسی کتاب دی الحکیم چې د حکمت نه ډک دی دا یاتون داسه کتاب دی الحکیم چه محکم ده الحکیم د حکمتون واله ده الحکیم حاکم ده دا یاتون داسه کتاب دی چې دا حاکیمم ده نو د محکمم ده د حکمت نه ډاکټر اکان لناسه عجبا انا حین علی رجل منهم او زورن الله پاک ور کوي اکان لناسه آ د خلقدره عجب تعجب په د خبره چې ووه کړله منګه الار جو یو سړی ته چې د دویته جننس دی دا خبره دوی تر ن شنا کاري چې منږه ووهې په یو بهشارمانې دا ده په یو سړیمانې دا دوی ته دا جیبخکاریخ مَجِيءَ كَنَ رَسُولٌ رَسُولٌ مِنَ النُّفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنَ أَنفُسِكُمْ أَنُذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا مَقْصَدُ بِعِصْتِ رَسُولٍ بَيَانِ الْإِفَا دَ پيغمبر الله صلی الله علیه و آله گر چی او یر ای خلقا و بشر اللذی نامنو زیر ورکی ایمان والا وطان زیر پسور کی ان اللہ ومقادم مسجد قیم یقنندہ دوید پارا درجہ دیشتی ندا درجہ اوچتا دام المنزلت الرفیع او ابن قتيبه العمل الصالح یا سبقيته في الفضل والشرف د دوی د دو فراندا الله سره قدم مسیتن لوی فضیلت او شرافت ته ښه دا لوی د فضیلت او د شرافت ولا خلغ د دوی د دو پاره لویما ثبدا انتراجه کامله د لوی فضیلت او شرافت ته د دوی رب سفها قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّا هَازَا لَسَائِرٌ مُّبِينٌ یوی خوش دا خو سڑے دے نبیاء کافران وئیم اِنَّا هَازَا لَسَائِرٌ مُّبِينٌ یقناً دا سڑے خاما خا جا دوگر خارا دے سڑے دے او جا دوگرم دے خا زکه د خبرو کې ډېر اثر ان ربکم الله الذي خلق السماوات و الذل الله فرمایل ان وحينا الى رجل منهم اغه وحي اوس دا وځ بیان دغه وحي دليلي عقلي دي دليلي راوه یمن دا کړه دا ان ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض یقین راو تاسو الله غزات چې پیدا کړی اسمان او زما کا فی ست دی یامین پاندا د شپږ ورځو سم استوا عل العرش بیا ورار برشه ده په آسمان دی دې دوړو جملو تحقیق تفصیل د سمخ کې اوري یو دبّر الامر انتظام کوي د ټولو کارو الافلام پاکستانه غراقي ټولو کارونو انتظام سو کوي او الله کوي ودی کده الله پاک سره سوک شریک نشته نه پالا سوک مناون کېشته مامن من شفيئ الا من بعد اذنی ګور څخه سوګر هوې چې زما پلان کې ولی صاحب یا زما بزر زما خبره به الله پاک ته ورواندې کوي زما خبرو په مناه وي الله وي نشته دې سو خلاصاون کې ها من بعد اذنی مگر پس د اجازه الله نا آغه وقیامت کې شفاات کې الله پاک اجازه ټوکی خاله دنیا کې خدا شفاعت نه نشتی آ په کې شفاعت دین ده کې نه آ شفاعت ازليخه زاریکم الله هو ربکم فاعبدوه داسفتون عل الله دې ساسرب دین پس بندګي خاص کوي الله الا رحم عبادت یا الله رب اَفَلَا تَذَكَّرُونَ اَيَا فَسْنَاقْ لَيْنَسِحَتْ تَعَسُو اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِعًا اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِعًا اِسْبَاد دا قیامت کی خَاسَ اللَّهَ تَبَّ فِي شَيْتَا سُتْهُل لیکن اصل دا مسئلہ د سورة تنو نا دا تفصیل سره مدارس ته وایلي نور السورۃن ووعد الله حقا وعده کړی دا الله پاک حقا رښتینی وعده دا الله پاک وعده انه يبدو الخلق ثم يعيده یاکن الله پاک اول پیدا کوي مخلوقات ترنو ثم يعيده بیا بیت بار پیدا کی دی تمام برنو انسان الله اول وجود الله ورکر دی دی به فنا راوری نو بیا بو دوباره الله پاک دی لوجود ورکی دا دوباره وجود الله پاک ولي ورکی ليز يل زذین منو دا دې ته پاره چې بدل ورکی الله پاک مؤمنان او تا آن ا کسانو ته ایمان راوړ او اعمال صالحات او دا بدلور کی بلقستی په انصاف دیر پا سره یا دا بدلور کی بلقستی بی سببی توحید قیس کو توحید دیل واللزین کفرو لهم شراب من حمیم اللہ کسانچی کفر کڑے دے دا دوئی دا پارسکلی دا گرمو ہونا وعذاب نالیم اصحاب درناک بیولان داول بیمان کانو یک فرون فسودتی چیدوی کفر کوی اواللزی او جعل شمس زیان والقمر نورا ورمکی اجز دا مخلوقات بیان شو او ذکر د بو کئی خواد دم دا اللہ پای اختیار الله ذاات چېګ دوغلی د انور زییه ډیرې رړه والله وال کمه نوررن او لې رړه والله ځکه د دیدار رړه چې د دا مسته مستفاات ده د چا نه وقد او انداز کړه دې الله پاک د دې حکمې دا پرم منازله پڑاوونه یا زمیر هر واحد تر اجي کې زکا بازي وای شي د نورم پڑاوونه ديخه دولس پڑاوو دي دولس فروجون دي وکال کې هغه پره کوي لیکن غرد دا چې و زمیر سپوږمای تر اجي کې راغی اتیش پڑاو نه دي هر رجش گوری نو زی بدلی گی را بدلی خپل اخپل اخپل پڑاو کی دا روان نئی دا ولی اللہ پاک دا دی دا پڑاو نهی خیدی لی تعلمو عدد سینین و الحساب دا دی دا پارا چې معلوم کری تا سو شمیر دا کلنو الحساب و حساب شمه یا د معلوم کای پر میاشتو سرا ول حساب او حساب معلوم کای دمیاشتو درو تاریخو معلوم ک غور دنوروب حساب شته لیکن اگے منه ار سوپنه پویږي 7280 تاریخ کلندر لیکن د سپوږم تاریخ عام خاص ټول د معلومیه سپون ته وګوري چې دا د سو می ده دو می دهله ده که د سوال د س ده د شلهې د او دی سره ګور د کلون س معلومیږې نو د سره د می شې س معلومیږې نه د و س معلومیږ د سره ستا د معې تاریخ معلومیږ الله فرما ما خللهله ځ ل اللهبلله نری پیدا کړی الله دا تمام مخلوق دا زنا الا بالحق مگر د اظهار د حق د بارا هر یو شی دلیل د الله په وحدانیت یفصل الایات جدا جدا بیانې الله اند دلائل دا قوم د پرعالمون چې پوي قدرم دلیل ته وګوره زمانہ الله ويم زمان منقات بار زکر د نور د سبو ما شکر د دینه خوروز په جوړی یقینا فتلو رات لو تشبیہ در رزکی و ما خلق له في السموات و الارض اپا هغه سيزونو کی چپی دا کړي الله پاک آسمانونو کې ومن پسمګ کې ومن د آیات اللي قومه اتخون فما قد لیدع قوم دا پرایه اتخون چیرې کی دلانا زيد الله نه يره کینو هر یو شی دا الله د وحدانیت او قدرت دلیل دی او زورون اور کوي مونکرین لرا مونکرین د قیامت لرا ان اللذین الله یرجون اللقاء انا یکننا کسان شینه یریږي د ملاقات زمنګ نا دا یرجوند ازداد نه دی دا پمانه د امید سره مرادی پمانه د خوب سره مرادی پمانه د عقیدی سره مرادی ابو عبید وی رجا پمانه د خوب سره دل ته پمانه د خوب سره دریوړه مانیم کې دیش امید لري د ملاقات زمنګ نیری د ملاقات زمنګ اقې د نظرې د ملاقات زمنګ ورزوب الحیاته دنیا خوشاله شې دوی په ژوند دنیاوی باندې اوత్మ انور بها زړې ولګو په دې دنیا بس زړې لگے دلې دنیا مانته خوشاله دي نو بیا ازرائیل وګوره دوی بس په شته تواجود شته الله والذين هم آياتنا غافلون او کسن هم آياتنا غافلون په زمنګ دا آیاتونه بے پروايي دغه چې زماده ملاقات اقیدا لري کنه دنیا منه نظر له ګول دا بیا د الله د دین نا غافل خلک الله دین سره متاله خلق څوکي چھا چې دا الله نه يره اخرت فکرې او صرفه اولائک ما وهم النار د توکسان ز اور د اول بیمه کانو یکسب پوجد عملل چدوی کوي اوس بشارت ور کی زره یکن اقسان چې ایمان را وړه ده عمل نه سنت مطابق کړی یا هديهم ربهم بی ایمان بل د هدایته د یی سوال مطلب معنی ورکړا یه الله پاک دوی درا او دوی درا ربط دوی سل تبو ورسې جنا او پسو سبب بي ايمان یم پساو دي ایمان دروي او برا سوي دوی درا جنا تربط دوی پساو دي ایمان دروي اغا جنا تجريم تهتيم لنار تجری من تحتیم الانحارو چه بئی گی با لانده دا بنگلو دا غیر دورو دا, دا غیر فی جننات نحیم اسی گی با پجنتنو دنیامتنو که دعوه هم فیها کل چه جنت زیابی عالتا دا جنت کی دخبلو درشتداران و دوستانو میفری بئی گرن نو نو دعوه فیها دعا یو معنا دا په معنا دعا سره ال تبه نور ست دعا خدا دعا بهرته سبحانك اللهم دا وې یا دعا دعا موسمنا عبادت په دعا ال نور سه عبادتونه خو خدا وې سبحانك اللهم دا عبادت یا الله پاکي به یا دعا هم आवाज په دوي دا پار را طلب دا سنیامت پدی جنت کی دا سبحانک اللہم پاکی دا تاظر اے اللہ و تحییتو هم تحیی پیشکش دا دوئے. ملاقات دا دوی و سی پدی جنت کی پس سره ای پس سلام سر وی خل اسلام سی منم مبارکی وی او پیشکشہ دوی په جنت کې بسی سلام مبارکی وای مبارک شه مبارک شه نو میفل لیکن کلا چې د میفل خلاصین نو و دعواهم اخرې ته دوی بل نه بسی اخرې خبره وای خبر سي ان الحمد لله رب العالمين تمام صفات دولو يتخاصا دالوردی چر د عالمین او ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير اصبي الله پاک ذورن اور کہیں منکرين ولو يعجل الله للناس الشر ګوره دې بتا ته ګوره کتاه شوف حق یې جو بس الله دې کې پمنداو خيره بشورو کې مخه سورۃ الانفال صن فال بهم دې ارشاد مایت کې ویل الله وي ولو ولو يو اجر الله لناس شراما او کثر رسول الله پا خلق او تعشر عذاب استعجالهم بالخير پشان د زر غختلونو په فيدي لرا الله ورې کافر مشرک دعاګانی من قبل ايخا د غرنګې مومن ځان لم دعاګانې غواړي نهقل نه کللوې غسه کېږې ځان الله کهه د خیر دعاګانې په شانې مار د د ش ځانته چې د خری کوې دا دعاګانې مې قبللوېلهکوزیله ا خا مخ په شبه ته اجل نیټ کار به ختم شوخ و نظر الذين لا يرجون للخانه في طغيانهم الله پس فریږي دو مونږه کسان چا کې د ذریته ملاحظه مونږه پس کيفه په طغيانهم پس هر کشي د قیامت دنیا کې د دوی ژوند کې ټوله گاډوړ حیرانه پریشان اوه و و اذا انسان انظروا دعان تام زورونه منکری او هر کله چې ورسېږي انسان ته څه تکلیف دا آنا ګرما ته чыغوي لجنبهه پډړ خپل او قائدا یا پناص او قائمن یا بولا نو کډیر زیات نه جوړا دې نو پروتې کنو پروتونه باندې ما ته بیا чыغوي نو کلک برابر دی نو پناص ته чыغوي او کنا سم دی نو بیا ما ته чыغوي ولر انسان در حالتونو کې حالت کې وي لیکن فلم کشفنا انه ذره واظهر کله چې الله ویل رکو مون دتنه ذره تکلیف تد نو مره نو رواه شی په شرکولو سرهنګ تعلم يدنا ال ذره مسو گویا کې دنو بل لمنګ لره تکلیف تا مسو شی د تر سي د بس داستی بس تبوری دیشترنا بیمار شیع نو خواه، چکل اللہ ویزا تکلیف تینا نرکن، مر را استمر را شرکی، اللہ ما کرتا بیوئی دا عام دیخا، ها زیل آیات و عامتن، صفت و من الموحدین، دیر معاہدینو کو رکن دیر مؤمنانو ګورا چې اغوي تکلیفن ولا ته چغوي نو چې کله الله پاک ورته راحت او ریاست تکلیف دینل لرکین بیا الله یې رکی نو کذلک سوین للمسرفین ما كانوا یعملون دغه سوې کس تکړه شهید مشرکان او تاغه چې دوی کوي اوس دنیاوی رالله ور کوي لهه د حالکنل قوروونه من خل ل کومله معزرم خا مقی حال کړي دي منږه ډیرې پیرره مخکې د تاسوونه کله چاغ زلم کړی دی شر کې کړی دی وجه ورو سلوومبلیل الب د تر لا د په سفاه سفاته لالو راغري نوې ما کانو لو من ایمان را عبارت دلتحا او من احلکنا احلکنا هم اللہ مادوی حلاکڑخا خود دغدوی سر دغزمائی وطارق نه اللہ وی دغشانک زارے کا نجزل قوم المجرمین دغسی صدا ورکو من قوم مجرمانو تا سم جعلنا کم خلائف فدر بیا اگر دول منگا تاسو سی دول کی فدر روزی پزبائکی من بعدیم بستا حلاق دا دوئینا تاسو په دنیا کې اب آت تاسو میں نائے بان ہو کر زولی دا ہوئی دا غلی لنظران کیفا تاملون ددید پاران چی اگر منگا سرنگی تاسو عمل کوئی تاسو عمل سرنگی در وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْمَ آيَاتُنَا دا بیا ضرور کوي به انکار التوحید کله چې بیانېږي په دوی منته یا ته نن زمونږه صاف صاف ګول مول مسئله لیګه دا الله د وحدانیت مسئله شوه ری دا الله د توحید مسئله شوه یو الله پاک مشکل کو شاده ده نفیدو نقصان مالک ده ده خیرات برکت مالک صفا صفه مسئله ورته چې کله بیانېږي نو قال الذين الله يرجون لقاءنا او يا كسان شاقدن ليده ملاقات زمان غاو نو وي ايه ته بقران غير هذا راود قران فوق غير د دينا كتاب نشتي دا قران ني راني کتاب بولس كتاب مونته بيان کا او کنه دغه کتاب بیانول لیکن او بدلو یا بدلی کړه په دکه سمونه بل مسله په پوکه بیان کا یا خپل په دې مسله کې سترمی موکا ډیره سخته مسله بیانې بس دغه خلین دا خبرې د کی چې الله پاک سره د الله په صفات دږي سږلی ستانشلي انبیاء عاجز اولیاء عاجز هرڅه کې الله پاک ته محتاج دي نشتی سوک دا لانا اخلاس اولو والا نشتی سوک پا پاک منی زرور دا مسئلی چی پای نئی سکت دی مسئلو کلک ترمیمو که سد نیکانو بندگانو سکت کرشم خو منائی که چی دام سکولی شیخا قل ما یکونو لیا نوبدلو من تلقائی نفسی داول خبر قو نمی ماخلہ وَا يَرَى مَا يَكُونُ لِي ندي مناسب مالرا ان وبدلهم من تلقى نفسي چې بدل کما بدلي راولم په دغپل طرف, طرف د کی ست تبدیلی راولم دغپل طرف نه دغه په مسله کې ست ترمیم وکم سب بدلایو کم زما خپل سر اختیار نشتېول ا نه طب الله ما یا ن مون زه مګهغه چې ووه کې دمات د خو د وتابیم ان یا خافو اوربي ربی لکه ډیرر ته وکې نوسی چل دیڅکونه د پکې ان یا خافنا ساوربي یقی زیارې کوم د را خپل نه یقینا زیاریګم کنا فرمانی حکم در خپل د عذاب در رسولین الله تعالی مستحق وګرځم قل له شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم بی ګره دا سما کلام دی دا الله الله رسول امتا وسط بیانو قل تورت وی لو شاء الله کو غخت وی الله پاک الله وختېو نوما تلوتو علیکم بیان بنو کړه ما د کتاب پتا سو منه ما بنول استل ولا ادراکم به او نبه خبر در کړه الله پاکتا اوس د کتاب تاسو ته بيسر نه علم نور را کړه خبر به نور را کړه خدا خد الله خپل اخو خد وقد لبست فيكم عمرا من قبل فثقنا تیر کڑے میده پتا شو کی تیر عمر مخید دینه صالح خلق عمر ما خبر کړل سم دا بیان کړ او سړو چې اوس کو مو کو خبرته کنا افلا تاقلون ده اقل نکرو لنا خلئ و اذ بیا زورونه ورکیفه مانا ظلم من افترا علی الله <سؤال> کذبا او کذب بیاات فصوقر ظالم د زالم د غچانا چې جوړی په الله منه ترخ چې دا الله پاک نه دی او د الله پاک دا اختیارونه ورکړي او کذب بیاات یا د رغ جن غنی آیاتونه د الله الله کتاب د الله کتاب نه اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْمُجْرِمُونَ یقیناً نشی کامیابی دیسا منہ نشی بچ کی دے مجرمان دا الله دا زابن وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْلِ اللَّهِ مَا لَا يَنْزُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَوْهُمْ اُس اگه اصل مسئلہ شو روشوار رد بشرق فیل عبادت منی او پاقیتا د مشرقی انا منی خپل معبودان سکنی شفاہ گنی عبادت کي د ویرا مدد شویلني سیوا د الله تعالی یزورهم چه نظر الرسول شدی ته والله یا نفعت الرسول شی ورث فل مزرت اولاد رجل میں منفعت من. نظر الرسول شی و نفعت الرسول شی لا یزورهم ذرا نشی رسولی کای عبادت فل نکینو zarar umna shir rasul wala yanfa um ka ibadat wala kay karano faida ni shir rasul kay ibadat predino da yazurum wala yanfa um ibadat wala kayno faida umna shir rasul katho ta dir ramad chara madat sawai dir da panum nazar niyaz man akhtiwarkai faida ni shir rasul مَا لَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَوْفَ خدورترہ مدد شوئی روح المعنی لکھیلی دی دی آیات لانده وَزَوَوْا لَا سُوَرِ رِجَالٍ صَالِحِينَ زُو خَتَرٍ عِنْدَهُمْ دوئی صد بندگانو جوسی جوڑی کڑی او دوی سکهې مته تشغلونه به عبادته هم اولایک رجال یشبعون لهم نو دوی سکهې د عبادت کې او دوی دا وې چې دا به من خلاصې مجسمي جوړې کړې د نه کانو چې پدی من هغه خوشالي ودې زمانه کې خلل مزار ته ځی کئ امام راضي رحمۃ اللہ علیہ د دې آیات ده لیکي و نذير فی ھذہ الزمان اشتغال کثیر ودې زمانه کې دا کار ډېر زیات دی, دی اغه ومنه الخلق بتعظیم قبور الاکابر علی اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفاعون لهم عند الله قولت دوئي ده مشارعانو ده نیکانو بندگانو ده, ده أولياء الله قبرو تعظيم كيخ پدي عقيدة چکلا منك ده دوئي تعظيم كو ده دوئي پنم نظر نهاز مناختی ور كو دوئي نه گيرچاپی دنیه کې وموندل لا پاک د مصائب اورا د تکلیفونو د عذابونو خلاصې او د باز مشرکین دا دا با خو اقیده د هغه چې قیامت مڼي کنا نورستو سوره تو سبا او سوره الزمرو ګره لاغو په دې نیت ورته رامدد شوی وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دوني مِن دُونِيَ اَوْلِيَا مَا نَعْبُدُوا مِنْ لَا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ ظَلْفَا چه مانگا اللہ, اللہ تانیس دی کی دی مقصد دا پا رخ وَيَقُولُونَ هَا وَلَا اِشُفَعُونَ خدا خدایان نگر من خدا نیکان بندگان اوزان د پاره یو ذریعہ وسیله ګړوخه ويقولن هؤلاء شفعاونا وې دوی اید دا کسان دا خو زمونږه خلاصون کیږي عند الله کی عند الله سره یا پريز الله دا خلک سه زمونږ شفاعه د خلاصون کیږي زمونږه عند الله عند الله سره جي دا مونږ ته خداي نه لکه مونږه خلاص نه الله منه دوی زمان خبر و مناویی چه ده زمان خاص بند ده دیر. اللہ و تای قولت و بما لای علم فی صمواتی ولا فی لرد. آی خبر ورک و اعتاسو اللہ تا دا غشی چی دا غی وجود دیشتی نپز اسمانونو کی و نپز ماکی. دا عدم علم دا باری تالا کنای دا عدم وجود دشینا. ایا خبر ورکوي تاسو الله تبي ما دا غشي الله يعلم چې ني پی جني الله پاک الله یې نه پیږي بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض چې معلوم ندي الله ته نه په اسمانونو کې ونه په ځما کې اصحاب مدارك د لیکلي او يا حضره مينذ الله ما لا او یو کولون علی شفاعه ونا اند الله دا دوی چی ورته سفاره شیانو یی کوم شه دا قیامت نه منکر خپل شفاعه غړې دي پسکی فی امر الدنیا و معیشتها و معیشتها دا دنیا پکارونو کی دنیا و معیشت کې سبحان پاک دی الله پاک بےم جاو تحرق سمی صدارنا و تعالی ما یو شرکون دائی صدارم جواب درهم اچھت تی اللہ پاک داگنا یو شرکون چیدوی دا اللہ پاک سر شرکوی و ما آکانن ناسو اللہم اتن واحدا یردوی داوی کنا چیتا سبور تا شرک شرک کوای دا خو شرک نا دیتا دی چا شرکوی پوخا زمانا کی بورتا شرک چرتوے لے کیا دا شرک چرتوے لے کیا دا شرک چرتوے لے اگر شرکو نو پوخا خلقو کول دیتا چا شرکوے لے چی منگ دو تاویو چی داو زمان شفعا لی داو منگ خلاسائی داو زمان دا دنیایی کارو نا سمائی اللہ پاک منی اللہ نکنو ما کنن ناسو اللہ امتن واحدا ما نو خلق مگر یو ټولهو جماعت یو ټوله یو د الله توحید باندې فقط له په اختلاف راغې ورستو خلقو کې دا خبره شروع کوي لکه چې تاسو کوئ نو حاچه موږ دومره زیاتې کو کنه بیا د الله پاکه صاحب رضوان الله فرمایي ولولا کلمت سنبقت من ربک کا نوے حکم درستوالی دا عذاب سبقت چی مخیم مقرر شہدے طرفت ربستان اللہ حکم پا تاخیر دا عذاب دا اللہ حکم دا عذاب کی تاخیر نوے گنا ولولا کلمتن کا نوے حکم دا عذاب سبقت درستوالی دا عذاب کنوو حکم د باره تعالی پرشتواله د عذاب سره سبقت چې مخک مقر شه ده میر ربیکر طرف دروستانه لقوسیه بېنو دا الله فیصله په تاخیر د عذاب سره د مخک نه نه ویږي نو خامغه فیصله بکړ شه په منندوي کې فی ما فی اختلافن پاره سکه چې دې په اختلاف کوي ويقولون لولا انزل عليه ايات من ربي ليبرت راستي يا قرا دو وي وليني شي نازله ده بده پیغمبر منی ايات اغنخ شكم من قوارو من ربي طرفا ذره نظر من شكمه معجزه قوارو نضمن نوفقل انما الغیب لله ما دا جواب بلیغ دیخوا فقل انما الغیب لله دلتا تقدیر را کی رائے نزول الآیت غیب والغیب لله ما ورددی موجیزو نزول چکم دیدا کو غیب سر تعلق ساتی والغیب لله ما انما الغیب یا کنا علم د غیب خو الله لره اې خو انتظار کوي اني ما کوم منل منتظرین یا کنا زرت د انتظار کوم کو نه ما چې تاسو منته الله عذاب کړ راځي و اذا ازقنا الناس رحمت من بعد زرام دا بیا زورنور کي منکرین لره کله چې وسکو من خلقو تر رحمت سو من بعد الزرحان پس دا تقریب نمسا تم چیدوی ترسید لئی تقریب نروسو اللہ از ازوالا راحت ورکم انعامات پیوکم نو ایسا لهم مکرون فی آیاتنا پتا و وقید وی درستوی تانوی چلوی پایاتون زمن کی مقابلک اولوی پایاتون زمن کی حلیبانوی زمن پایاتون کی پیابا کی قول اللہ اصراء مکرن او اے اللہ پاک اصراء مکرن سزاد چل بولور کی ډیر زر خواه اصراء مکرن یا اصراء مکرن مانا زر تدبیر کوئی زمن رب دیر زر تدبیر کوي یا اصراء مکرن زر سزاد چل بولور کی دیدارا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون يقينا رسلان زمان ملائك زمانه ليكي هاغه چدوې مقابله کوي کوم چل کوي هو الذي يسيركم في البحر والبر دا دليلهم ده لیکن ورسوبه ازا جرم ده هو الذي يسيركم في البر والبر قاس الله غزه چې ګرځوي تاسو درنو په چوبه کېب نو ول بحر نو په دريام کې رواني اوګاړو رواني په څو الله رواني په چکه کې رواني درياب کې په کښټو رواني اجازه نه حتا اذا كنتم في فل الفلك ترديش شيطان سو په کښټه اجازه کې کی نه نه روانينا بهم بره نو طيبه او روانه دا کشتای پا دوئی په هوا موافقی په هوا نرمی در هوا منجاز چلی نو وفر رو او خوشالی دوئی پا دی چرا در موافق موسم دیخا نو جاد ها ریخن راشدی کشتای هوا آسفن تندا ته از حواراشي طرف نا نو چراشي وجا همو الموجود من كل مكان راشي دت چپي من كل مكان د هر طرف نا چپاونا شروع شي اكشته كتبه بر شروع شي او ظن ون محيط بهم يقين د راشي چراغير کړي شودي چپو سرا ندعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله چغک یالله پاک تا په 10 سال کې کی چې خاص کړی غلرب لنا ګبل چتره مدد شوه یو الله پاک مدد شوی او سو ویل من هاذی که خلاص دې کړو الله پاکه موږ دې تکلیف نه نه من شاكرو موږ شوب من غا د موحدينو نا شکرګزار سي اللهستا توحيد وبمنو نسای کیو حدیث ته فتح مکه چکیلو شوګ اکرامه په نشانو چې دې بنه پر اداه باسو غو تخته په طریق سره ځنه وخت کېشته کی کې کې ناس کېشته به د باد شوا مې کېشته ول ټولو تاواز وک اخرې شو خالص کای خواب الله تعالی شغه ول فان الهتکم لا توغنیانکم یواللہ ته چغه کای تاسو هغه له حورې وس پکاره ناراضیخه اقراماتیو کدلې جبا خبراله په درياب کې واغه ته چغه او قوه چا منتبې ورسره بل شوک شریکو نو بس یو قاشو کو وی ویل اللهم ان للک احدن الله تاصر مزمای ولوز دې ان انت عفیتنی مما نفی الله چکم تکلیف کی زرا ګیرما او دینت اخلاص دی کړم کړه اناتی محمدن حتا ازا یدی فی یذک يدیف زوده محمد صلی الله وسلم خو علزم او هغه سره بی کو کوم په اسلام باندې همدغه شانه وشو اکرمه واپس راغله دلته خزیوم سفارش کړو بس داګه توبه کا بول ده بیات علال ایمان کړه رېخا فلمان جاهم اذاهم يبغون في الذر والظهار کرا چی بچګړی الله دوی درا اذاهم يبغون في نو تغو کې دوی سکی ظلم کوي زيات کوي شرک کوي في الذر پرځما کې به غیر حق پناهق دا د حق نو ښا خلاص چا کړی یا تاسو دا لرمه سیو بلچا ترا ما دا شوا یې چې دا کوم مننه نه پلان کی به نظر او نفلان پلان کی وو نه پلان کی وو یا یوهنا سوې نما باغوکم ل الفتجكم یا خلقا یا سرکشی او ظلم ستاسو على انفسكم تعاون دی ستاسو د دې وبال خو پتا سو لکان نو یا الله ته ویله خلاص مطال حیات الدنيا تمتعون مطال حیات الدنيا فادوا اخلا فایده ژوند د دنیا لیکن ثم الینا مرجع حکم فنو نبو حکم بما كنتم تعملون بیا خاص مونږ تارا ګرځېدلې تاسو پر صبر وک تاسو په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ انما مثل الحیات الدنيا كماین وسمثال د عدم وفادت دنیا بیانای ښه دا مثال د ژوند د دنیا او بار د فنا او د زوال دغه ښه چې دا دنیا دا وفانکه یې څو پره په دنیا کې ژوند دی څو عمر په دنیا کې تیرایونه په صحت سره تیرای په وروغه سره پتیره انما مسل حاتیت دنیا یقین مثال د ژون د دنیا کم په شانته د باران انځلله همې نهسم را ورو منږ د باران لره د برې فخته تبي نباتته لر په ګنډ را خیج پهدي اووبو سره نبات لروځې غیاګې د ځم کې م مع یا کولو نسوله ناممو دغ هغه کسمنا چې خوې انسانه نه او ترضی پر چواخ لزمکه زخرفان شینوال خپل وازینت او خيسته شي په دې بوټو سره وزنا هل و انهم قادرنا او خیالو کی مالکرد دي فصل انهم قادرون علی ها قادر دی پرېبلو دا غیمن ته نو اتاه امرنا راشد فصل تا حساب زمانا لیلن دشبی او نهارا یا درادی فجعله حسيدا پس او ګرځومنګ دي فصل دل دل کلم تغنا گویا کې نو ولا ته فصل به گا گویا د فصل ولاړم نو دغشان شنه انسانا ډیر څه جمع کوي جمع کوي جمع کوي ناس په مره هر څادر نه پاتې د ګاړی دی نو بګلیدي نو معلوونه دی نو ورته منډه د نو یسته منډه نو کته منډه د نو بره منډه دخواه نه سب و اوواو کې او فات شو هاړ اټې ورتهوش هرسط نه د د پاتې شو کالکه نو فصللهې کو یا تف کولهاتې په تفسیین سره بایدنو منګ مثالونا کوم د پارهه ی فون يات نه مثال نه واخ یا فکر کوې. والله يدعو الى دار السلام دا دنیا فانای زکر کا ترقیب جنت تورکی اللہ پاک بلی خلق ذرا دا الى دار السلام کور دا سلامتیاتا عبارت جوڑ کئی لا يدعو الى جمع الدنیا اللہ پاک بلی خلق ذرا کور دا, دا سلامتیاتا نئی بلی جمع کول دا دنیا تا خلق جنت تا د دنیا جمع کول تر اف ته نه بلیخه او يهدي من يشا الى صراته مستقيم او روانوي چادر چوب واني په سراته مستقيم مندې زاده الله خپل مهربانين للذين احسنوالحسن وزياده الله بشارت ورکي موحدين ذکره دا دار السلام وشک دار السلام ذکر شو ناراض شه دار السلام اهل سوق دي للذين احسنوا فاره دا کسانو احسنوا چه مواحدین دي دی. احسنوا چه اخلاص کوون کی دي پخپل عمل کي اقو اليس چه دي الحسن خيست بدلا وا زیادت او زیاد دی آماتو نیدی حسنان مرل خیستہ بدل سی شده المصوبت الحسن خیستہ سواب دی خیستہ سواب نیدی اگر سی شده جنت دیکن او وزیادتون زیادت سی شده ایمائی بخاري دیکی دي دی. ان نظر و الہ وجهی تعالی دا اللہ دی دار. جنت با اللہ ورکی نو زیادت سو شده اللہ پاک پل دیدار ولی نصیب کی خواه زکر حل جزاو الیحسانی لیلیحسان خواه دو احسانو کنو اللہ و سر احسانو کنو ولا یرحقو وجوه مقترہ دانا چی اللہ سر احسانو کنو من خیشتا عمل ورکنو خیشتا من عمل ببادلکی اللہ پاک ولی جنات ورکنو نببتئی مخوند دوی دو قطر ولا زلہ توروالی ونزلت وړه تکلیفونو موصيبتونه د وجې نه چېرې ته ورشي او دا تکلیفونه به نه ښه نبوته سه ذلت خواري ورسي ځکه عمل داسې کړل چې هغه د ذلت نه ده الله فرمایي اولائک اصحاب الجنه دوت الجنات یم هم فی خالدون دوت جنت ګرځنه شی اوس اخروی راه الله ورکی تديبه بدل کړي اغه کسان کسبو سیئات چکوی بد کارونه جزاء وسیۃ بالمثل بدله بدای بیمسلیه پشان تاغی جزاء سیۃ سیئخ جزاء من جنس العمل اعمال بد دنه سزا بد ورک و ترحقهم ذللہ پرسیته پړتيبه د دوی ټول په تن ذره ذلت ذلت په پټي ټول بدن منته په دوی ذلت وي ما له من الله میناسمن بده خو شفاعه مفازا نه نیولې بنا نانه نبه دوی د دوی دره حساب د الله څوک بچو انکه ما اوښيت دا واستشوی او ذکر کوي وَتَرْقَهُمْ وَتَرْحَقُمْ قَطْرًا رسیده لی بای دو تا تورواله سنگا کاننا ما اخشیدو جوم قطعا من اللیل موسلمان گویا کیا گستو لی شوی دی مقونو دا دوی تا یو ٹوکڑا من اللیل دشبی او شپسنگا موسلمان ادا سیار کیچی آغا تورا دک دا. نمانا داو کوي جغاستریشی بیدوی مخونو د دو دوی تا ټوکړې مینل لې مسلمان د تورش په اولای ک اصحاب النار د جهنميان هم فی قالتون لو بدی جهنم کی ہمیشہ ی و یوم نحشرهم جميعا وزہر کړه چې دوی وکنا وي ی کنا وي یقول نه اولی شفاعونا ان دا زمون به سفاره شي نه او صلی الله پاک دا قیامت حال ذکر کوي چې دغه الیحات د شفاهات دوی غنی کړه دلته غنیکان بندگان مراد دا قیامت پر یعوبو د وینسکی براعت کی د دې مشرکین و ويوم نشرهم جميعا اور از قیامت راغوند بو کوم دو ټولو لره پورتب کواله یمږ د اٹو دا ابيدان ما بودان ټول ثم نقول للذین اشرکو بیا به یو مونږه که سانو ته چې شرک کړه دې سبورت مکانکم انتم وشرکاکو الزموا مکانکم لازمونه سه تاسو خپل ځه او شرک او حکومت او ستاسو سي صدران لکن دوی چاته را مدد شه دي خپل هکان بندگان موحدين وک نو الله وفزیلنا بینه پس تفریق پر اورو جداواله براول کومند جدا دوي کی یو زمودره لګلل لرو و و قال شرک او هم كنت ايانا او بو ایشورا کا عددوئی نووے تاسو منگ در عبادت کنون کی تاسو منگ لا منگ سا قبرج تاسو زمان پونن من دی نظر نیاز من اختی ور اڑی ور کڑی دی منگ تا چغول منگ تا سجدی کڑی منگ ترا مدد سویری منخوب دحیسنا مخبرنیوخا ما کون تمیانا تابدون تاو زمان عبادت خونے دیکھا ورفا کفا باللح شهیداً بیننا و بینكم زمن اللہ پاک گوا رہا فکفا باللح شهیداً بیننا و بینكم بس کافی دیو اللہ گوا فمین زمن گفمین ساسو کی ان کنا عن عبادتكم لغافلین مخ... ان مخفق من المسقل ان کنا عن عبادتكم لغافلین یقینا مو مونږه د عبادت ستا سونه به خبره ما مونږ ته سپتو چې تاسو مونږ ته رحمت شوي ځم په نن ازمنه مونږ ته سپتو لکه روسته او د سوره الفاتح آیات غره سوال لسم سوال لسما یاد د سوره الفاتح غره ان تدوهم لا يسمعوا دعاكم داتو چاته را مدد سوی د واره ساسو आवाज نه وریکنه ولو سمعو ما استجابوا لكم ابیل فرض تقدیر کو دی واره نو ستاسو ستاسو جواب نشی را کوله ستاسو دعا نشی قبل ولی دال سکي وي يومه القیامت یا کورونه کوم او د قیامت پرز انکار وکي ستاسو د شرک جتا سو دیتره مدد شي تاسو د دې په پنوم نظر نیاز باندې وخت ور کړی او ورسره سورت الاحقاف وګورئ سورت الاحقاف د سورت الاحقاف آیات 3 زمش پهګه موږ ورئ و من ظلم من يدعون من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عند سو <سسلم> زیات گمراه ده غا چانا چرابل سی وادلدان هغه چات لایا یستجیب لهو چه قبول ته نشی کول د دوی تر قیامت ته پورې و هم عن دعائهم غافلون ا دوی د دوی له بل نبی خبره دی نه سمون غواز ده وری و اذا حشر الناس كانوا له ماعذان و كانوا بعبادتهم كافرين کله شي پور ته کړي شي بدا مخلوقات نو کانو لهم ها دا دا مشران دا پیران دا اولیاء دا با دوی دش، دشمنانو گرزی وکانو به بی عبادتهم کافرین ادوی با دا دوی د عبادت نسکئی انکار کئی خواد نو هنالکا تبلو کلو نفسی دا غرنگی سورت سبانو سورت قصصنو سورت فرخاننو سورت مریم چ یو یو صورت راړه ښه دغه وخت هناله کا دغه وخت طب لو کلو نفس ما اصلفت معلومه بکړی هر یو نفس ما حقیقت دا هغه اصلفت حقیقت دا غامل اصلفت مخې لګی د خپل دا عمل حقیقت په هر یو تمالم شیخ ظاهر به شیخ کاربشی هر تن تا ما اصلفت تخفل عمل حقیقت پور ته معلوم شي چودا من سکړو وردو الاله مولا هم الحق او به ورزلی شي دوی الله تعالی چې مولا د دوی حق دی وزل عنهم ما كانوا يفترن رقصي د دوی ناغه چې دوی جوړول دوی چې کوم ځان له جوړ کړی و کنه <الؑ> اغنی کان بندگان به با ایجانت تبوزیخو قل من یردوکو من السمای و درد مقی دلائل دا خلقو اس مختلف قسم دلائل بیانی دا دلیلی اقلی اعترافی دلیلی تولیل خسم دی امانی خلق من یردوکو من السمای و تو ور تو شوق روزی ورکې تاسو ته امنیت سمه ته پرینا وازه روز مزکینا بارونو شوق ورکې کدهدا فصل نسوکراو بس امي یملي کو سموال افصار دا لا سکے ایا شوق دې شوقی اختیار مندې اسما دغه غونو ول افصار دسترګو دا طاقت دا ورې دوه لاره 4 کړه دي طاقت دې دو لاره 4 کړه دي او مخرج الحي من الميت سوق را و خون کې دي ژوند لاره من الميت دي د مرنا او يخرج الميت من الحي او رابسي مړ د ژوندنا او من يدبر الامر سوق تدبیر کې دا ټولو کارونو دا کارونو سوق کوي نو فسایقولو نا فَسَيَقُولُونَ اللّٰه وَذُو بَيْدَايَهُ اللّٰه قَيٌّ رازق اللّٰه ذو مالك اللّٰه اټول قارون اللّٰه قَيّ يدبر الامر خود خدای ها ولای شفاعه ونا قائل سره زمن سفارشین نور دا قارون خو اللّٰه قَيّ لیکن د دې لاندې غوث کا تپوسو تفوشو کی د دې خبره مایودا بیر الامر لا غوس والقطب والفلان والفلان د دې زمانہ مشرک په غوث یادې قطب په یادې اولل نه دي د هغه زمانہ مشرک په سو کېاده الله واحد فقل فلا تتقون پس تو ورته ايحان ولي نبچ کوه د شرکنا الله سره تعاور کاولنی ولیدی وصالکم الله ربکم الحق پس دغه سې کوته نه ولا الله چې رب تاسو ته ال حق او پرښتیا دا یقیني رب د مالک تستاسو نو فما ذا بدل حق الذلال پس دېشته پس ته پرې خوتلو د حقنا الا ذلال ومگر گمراهی دا چې حق پرې دیګ نو بیخو گم رئی گم رئی در نفعنا تصرفون پس کم طرف د تاسو تیلو لیشوئی واؤ خطیدد اللہ در توحیدنا قَذَلِكَ حَقَّدْ کَلِمَتُ رَبِّكَ لِلَّذِينَ فَسَقُوا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ بی دغسی ورشویدہ فیصلہ در استعف په سانو <سؤال> فسقو چنا فرمان دی سفیصلہ <سؤال> ان لا یومنون د د پخې قمات نه لا همله یومنون چې دوی ایمان نه راړي د دوی بباره کې د مخ نه دا پ سره د نه فرمانو ان لا یومنون یا معه داسېی کو دغې پره شوي د پې سره د راستالل د ځنه پاکسانو فڅکوو چېنا فرماننددي فیصلہ د سشید د عذاب دا ورشهیدہ فیصله وروسته پاکستان او پسخو چې نا فرمان دي فیصله د د عذاب شی دا ولې انهم بانهم لا یومنون پساو د چدو ایمان نراوړي ول هل من شورا کای کوم یبد الخلق ثم یعیدوا از بیا زورن ورکي تپوستیو کا حلمن شرکای کوم عائشته ستا سوده استداران ما غاسو جب تول خلقه چې اول زل پیدائش کولې شي اول زل پیدائش شوکړي دای سوخته ثم يعيده بيع دوباره پیدا ستاسو ستا سوف علیه او کې سوکداسته شته تا چې وت شفاعه وای اول زل پیدا شکر ی نو بیا دوباره هم کی دی بغل شنو وقل الله يبدل الخلق ثم يعيده توتو یو الله پاک اول پیدا کول کوي ثم يعيده بیا دوباره هم کوي نو فان تو فكون پس پسوا زمانے تاسو ټیل ولې شوی د الله د توحیدنا قل هل من شرکائکم مای یَهدی اِلَ الْحَقّ و دیزن امور معنویې شراک ما کې امور حسیو کړل قل هل من شرکایم مای ابدال خلق قل هل من شرکایکم تپوسین او کای استه 700 شراکاو ومن نه غسو یَهدی اِلَ الْحَقّ چرا سوال کوي حقتا هدایت بیان خو اړ یو کوي کنا اراو تاریخ مراد نه دي رسول ستاوس په شورا کو کې دای سوچته چې رسول کوي حق دا قل له يهدي اله حق او قوه يا ولا نه چې رسول کوي حق دا دادا الله لنبي کولي شي نه ولي کولي شي نه سوګ نه شي کولي بيانونه کولي شي هدايت لار خو نه شي کين حق دا رسول دادا يا ولا کار دے. اَفَمَنْ يَهْدِي لَلْحَقِ اے پس آغا سوک چی رسول کوی حق دا احق حق دا دیده دی ایو تبعا چی تابداری دی اکڑشی داغا پا اولویت ایو تبعا چی تابداری داغا دی اکڑشی سرا ام من لا يهدی لا يهدی اصل کی لا يحتدی ام من لا يهدی اغا سوکا لا ییددي چې نشيمونې لا الله دا مګر چې خوونه ورته وړیشي په خپلو حدایت کې بلته م که دغ بندگان بندان چا تهه مد س د خوم په حدایت کې الله تا مح سر د فمالهکومته کومون فما کوم دلیل لکوم الله شرک تاسو سره څه دلیل کایفه تحکمو سرنګې فیصله کوي به دلیل او ما یتبی اکثرهم وصلا پاک د زورن اور کې د دې پتا لایو او ما یتبی اکثرهم الا سنن ان کوي توی داری پر شرک ولو کې اکثر دته نه الا سنن مگر د خو غمانيان سره د کومي خبرو کوي چې اخته خو خدا عقایدو سره تعلق ساتي ګره دې کې خو غمان ومانه چره زك ان زنن الله يغني من الحق شيام يقنا غمان چره لا يغني فيدا ورك من الحق ده حق باركي شيام هيس دليلي زوني د حق په بارکه د عقيده په بارکه دا نه چليږي زون چته د مقابله د يقين نشي کول تر تبيل كريدي اوليمان نه هله اعتبار لزن فل اعتقادات معلومه شوي چې په عقيده کې زون زون خبره نه ده فور يوه خدامشريكه زون دي يو د فقهاو د مشتهدينو دليلي زون دي نہ اغه زن پاکه دا کی کار ور کولی شي نه د دې مشرکین دا زون د دې دا خیالات او ګمانو نه خا لا یغنی من الحق شی لا یفید فی اثبات الحق دا غره کی دا قائدو کتابونو کې مشور مونږ چې وایو کنه شر قائدو دغه لیکلی دی ښا په مسله دا عقیده کې اعتبار د زون نه نه خا دلیل زون نه نه ان الله علیم بما يفعلون یقین لا پاک خپوره باور کارو نشړي کوي وما كان هذا القران ان يفترأ من دون الله ګوردا عقیده چې کوم کتاب بیانین را شيګه کتاب رواخلېګا صداقت د قران کریم بیانین 3 صفات د قران کریم زورور او منکرین د قران کریم وما كان هذا القرآن أن يفترعا أن هذا قرآن أن يفترع چې جوړ کړي شي او نه دا قرآن من دون الله سوا د الله نه جدا جدا جملې نه دا قرآن چې جوړ کړي شي دي ځان نه چې جوړ او نه دا قرآن من دون الله سوا د الله نه د بلچا کتاب دانه ده ولكن التصديق الذي بيني ولكن انزل لیکن را لگلے دا کتاب دا پر تصدیق دا کتاب انو چید دا نمخی دی و تفصیل او تفصیل دا پر دا فرشو حکم انو دے و تفصیل الکتاب, الکتاب ما کتب اللہ من الاحکام دا کو تفصیل د الله د حکمونو انو دے خان. لا رئی بفیم نشت شک پراتلو دادی کی تاکی فی اینی فی نزولی نشت شک پراتلو دادا کی من رب العالمین تربد رب الدعالمین انا ام یقولو نفتر آ بلکہ اس بات دی رسالت تو سکی ام یقولو افتراحو د کتابلا د قران لا افتراحو د ځان نه جوړ کړي ده ځان نه جوړ کړي ده پیغمبر د رسول د قران لره د دا دا الله کلام نه نوهر کله چا څخه خبره ده نو, خبر نو قل فاتب سورته مثلی توورته پس راوړیو سورته مثلی مثل لذي وما سرت له چه ده سره مماثل ویخا یو سورت روڑی یوازی تاسو نا ودو من استطاعتم اوازو کیا گا چاہتا چه تاقن ورائی تاسو دفلن داغوی من دون الله سواد اللہ نا اینو کنتم صادقین کا تاسو رشتی نیخا ورہ بی مصری بی سورت مصری اللہ و تلوي کې کوم شرط توزیه ده هغه مختلف وقوال کړي دي فاتو بي صورتي مثلي پدې کې اختلاف نه خلک دی ده چې ای عجاز قران کریم خو داخوځي من د دا ټولو اتفاق دی چې دا معجز کلام نسو کوئی فقیلا انہو بی بلاغتی وقیلا بی اخباری یعنی المغیبات وقیلا بی اسلوبی وقیلا بی صرف اللہ تعالی علاقول عنی المعارض نو بی صورت مثلی ہی اعتبار سره چې سڑی او یو صورت روڑا پا مثل دا اغای آغا شانی اسلوب سره آغا شانی فساحت و بلاغت سر آغا شانی معانی سر دا سی کلام راو رائح. بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه ولما ياتيه مطاويره اخر دادا کان الناس عاده لما جاهلوه دو دو قران کریم ته حقانیت نه دي خبر اے لم ته قران کریم سر مش نه زکه دا خبر کی بل كذبوا بما لم يحيطوا بلکی دو درغجن غنی قران کریم دره کذب القرآن بلکه دوی دروژن غنی قران کریم درا داوله بمالم یحیتو پوسوددی لم یحیتو چنه ده حاصل کړي دوی علم د قران لم یحیتو بعلمی نده حاصل کړي دوی سش علم د قرانی کریم نده راګر کړي نده حاصل کړي دو د الله پاک په پا کتاب منی پويګي نه کنا ولما يا تيهم تعويله او تر اوسه پور نه درغره دوی ته تعويله عقبت د لمن د قران عقبت د تکذيب د قران دا سزا نه د ميلو شي نو دوی د انکار د قران کریم نه چې کې شي دا د الله کلام نه لې چې دوی خود د کتاب نه خبر نه دي ځوی د کتاب علم نه دي حاصل کړې نه په عاقبته تکذیب نه عاقبته تکذیب نه خبر دي سزا ور الله ولم ما یاتيهم تعویل قرثبي دو وزینو کې د آیه تونا مستقده دي چې الناس عادوا لما جهل اور اس صورت انمال کی راضی کنا سلورمات یم کی ہتای جا جا او قالا کذب تم گئی تھی ولم توہی تو بها علم دینا دیا سر کڑے ندیرا گڑ کڑے اللہ کتاب پہلم دود اللہ پر کتاب ندیپ ہوا اب مازا کون تم نکذالک کذب الذين من قبلهم دغه سيد دروغو نسبت کړي واه کسان چې د دوی نه مخیو وفرن زر کیفه کان عاقبت الظالمین پس وګوره پرزر د عبرت سره او انجام د ظالمانو ولما یاتهم طویل دغه عاقبت د تکذیب د قرآن نمل دو قرآن دالا ندر آقا لیخا ومنو من يومنو بهی ومنو من لا يومنو بهی قضورون ورکه زنی دو دوی ناقذی يومنو بهی چی امان راوڑی پا دی قرآن ومنو من لا يومنو بهی وزنی دو دوی ناقذی چی امان راوڑی دوکیم دو, دو خواست مخلقه در لیکن وربو که عالم بیلمفسیدی نرستخب وده په سات کون کومنی وَيَنَ اَنْكَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وره كدو استا خبره نماني اعلان دا جدائه و نوکا خواه كدو تقذیب كيستا انو فَقُلْ لِي عَمَلِي بَسْتَوَرْتَوَيَ زَمَع دا بَرَهَا بدد زمع دا عمل لا استادو بره عمل دا عالا سبيل الفرض دا دو دا عمل بدل خونشتی سزا دخل انتم برئون مما عملوا تاسو خلاص یی د مما عملو د بدلی دا هغه بدلی دا بدل غامل نشه کومه نه برئ مما تعملون او صبر ایمه بدلی دا غامل نشه تاسو یې کوي د دې عمل سو شیر کو فروخا ومنهم من يستمعون الیک بیا زوړن اور کوي زني د توینا غدي استامینې لایکا چې وګدي تاګه تا او ایمان درمنې نه وروړي خدای وقصه د لپاره له له اعتراض دوی راځي استا مهفل کې نا سی تا ته وګي خو دا وګيسته د پاره کې د اضافت د فرانه د اعتراض د افان انت تسمع سما ولو كانوا لا يعقلون اي ثور له شي كنت ولو كانوا لا يعقلون دلته عبارت داسو جوړه افان انت تسمع سما اي ثور له شي كنت اذا كانوا يعقلوا اقل پکشته کند نو تورت څنګه واوري والله کانو لا یااقلو نه حال چې اقل نه چ... لري ف هم افانته ت اومه کانقلوله اوکانو لاقللو نه فقا په توې اقل چې یو کوون کې وي که نه نو س په اشارو اشارو خبره خبر د سمجه وک خو ور سره عقلهم नाही لواني نابته صف کوږي و من هم من ينظر اليك هم زن دا دوی ناغدي چې ګوري تا ته توبې بس ده په ما ماین شو د ما خبر او اڤا انت تهدي له عميان اڤ انت تهدي له عميان ايت النار خذ له شدون تا ولو كانوا لا يوصلون حالدا شي نفوي دستر گرون والی سرسر دزرعون والی دیخوا لا اللہ کانو لا يفسرون بس آراتیم نشتین و بسیرتیم نشتین دازی سڑی تبتس لا رو خیخ اِنَّا لَا لَا يَذْلِمُنَا سَشَيَعَ مَا اسباب د حدایت ندلی زان پا خول محرومہ کردے یہ خلق دے نکی پا خلق منعیس لیکن خلق بخل زانو نه من زیات ہے کئی پشرک کفار ک و سلام اس اخروی ار اللہ ورکی و یوم یعشرہم قرز قیامت راجو بکری اللہ پاک دوی درا اٹول برابر جام يَزُنُّ کی کلم البس یسن یسن کلم البس و غمانتی سال بدوید اوخی گویا کی دوی عمر نتر کڑے الا ساقم من النار مگر یو ساعت دروازه دوی چرها پاسې دو اوس دوی ته د دنیا دا عمر س ساعت منخکاره شي ګڼته بخاره شي الفش یو بولوینه یا تعرفون عینهم به جنګلیبو کې په مینس خپل کې دا مختلف احوال د قیامت بایزینو کې به نه پیږي باي زينه باد بل په او په اعلان به شي کټ خسر الذين كذبوا بلقاء الله يقينا توان ولزي کسان چې تکذيب کړي د ملاقات الله د قیامت منکیرو کنا وما كانوا مهتديين او نري ديلار مندن کي د جنت و ايمما نريانك بعض الذين يعذبوهم وننا توفى انك فإلينا مرجعهم دا یو کسوم تخریفی دنیوی ديو تصدی رسول الله صلی الله علیه وسلم و ايمما نريانك بعض الذي اكهوهم من تاتا بعضی اغاظاب نائدهم چې دوی سره منغه وعده کړی دا یا منږ دوی یاره و یا دوی سره منواده کړی یا خو به تا ته دنیا کې دا و وخه او نه تو په ی نهکه یا به فات کو تا لره بوبو تا لره د دوی د عذااب نه مخکې به یا بهتاب بو فات ب تا لره مخکې د عذاب د دوی نه نزلته بارد داکی ده فانک سترى فل اخرت اخرت کې خوب وي نه کا نو فیلینا مرجوهم پس خاص من ته پیشیده ده دوی ثم الله شهید علاما يفلون ثم الله شهید بالله خبردار ده ثم بمن دواو والله شهيدنا لما يفعلون او الله خواردار پاک هارو نشدوي کوي ولي كل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم ده تخفيف اخريين ده دن تخفيف دنياي دنيا سره ولغ ولي كل رسول او ده فرض هر يه امت د تیرشي او مچ دیګا سومرو متونه چې مخ تیرشي دی ولی كل امه رسول د لپاره د هر یو تیرشي امت رسول اند رسول له یا رسول و نو فایزاجا رسوله پس کله بچراغه رسول د نو دوه سو کړو فقص دا تقدير پکیک یانه دوی به تخزیبو نو قضیه بینام بلقیسه پس حساب وکړښو په من د دوی دو کې پاین صاحب او هم لا یوزلمون آیا د تخفی اخروی شو ولکل امه رسول د پاره د هر امه د جماعت با رسول رسول رسول الله مراث شاهد په هر او متمه یو شهادت کول کې شاهد دی نو فایصه جاء رسولهم پسکل 83 رسول د دوی د فار د گواهد په دوی مانته پسکل 83 رسول د دوی د قیامت پرې د گواهد د فار چې رسول راشي پسکل 83 گواهد د دوی په دوی منې چې کوی کوي که را شي اګ پیو کېنو کو بان نام مل ق دی فیصله وکړي چې په من دی ک بیا ص هم لامونونه پهی به زیات نه شي ک دی قوللوونه م حاضوا او هرر کله چې د قیمت تکره ووش نو دو بیا را کې و م حاضواده کله به دااد کو تم ساادقکه تاسوی شت لو الله پاک پل پیغمبر سے خلت ور تو اعلی حملے کلی نفسی ذرن ولا نفع نہ لم یختار ذ خبل زان د فراد د ذر د پکولون د فائدے رسور الا ما شاء الله لیکن اغه شو غری الله پاک اغه فدرسین اغه نقصان رسئی نو اغه ذر د پکون کی د نو اغه فائدے رسون کیری رسو داخل لری قبر ش زبا قیامت را ولم زبتا سومن عذاب را ولم. ذ د خپل دا, دا نفدو نقصان مالک نه مته لکل امه اجل بوله خبره ده چې ګوره دا هر شي خپل خپل وخت یې کوي لکل امه اجل د فردا هر نه منونکي امه د فران نه ټه د عذاب ده اذا اجلهم کله چرشی نه ټه دې فلای استاخرن ساعه نبرست شي یو ساعت او نو مخ کې قُلْ عَرَائِتُ مِنَا تَعَاكُمْ عَزَابُهُ بَيَا تَنَوْ نَحَارًا مَعَذَا من مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ زورو نور کی منکیرین لرسر رتو خیفنا چگورتا سوئے مَتَا حَزَلْوَاد مَتَا حَزَلْوَاد تاسو دا عذاب لیرزر تا لبگاری ہے دا الله پاک عذاب دا مانا گواڑا خواصحاب خو زم په اختیار کې نشتي ګر خو زت تاسو نه تا پوس قل تو ور تا و ار فکر کړه تاسو سوې سوچ کړه تاسو ان اتا کو مذابه کرا شي تا سو تا اصحاب در لا بیا تن شپه او نهاره یاد ور الله صاحب خو یا شپه را یاد ور و دي د غفلت په ټیمونو کې راځي نو نماز یستعجلوا منه المجرمون دا مين بیانیا کوي ما زا یستاجلو المجرم نو ست تدبیر دے ایو تدبیر نو ست تدبیر دے یستاجلو المجرم چې سر بوکړي اغیله را مجرمان د فاراد ځان د بچوولو ما زا یستاجلو المجرم ست تدبیر دے یستاجلو چې سر بوکړي اغیله را مجرمان د صد فاره د فاره ځان بچو دا دایس دا دا تدبیر سره به یو کې ځان بخلاص ک تاسو هغه غوړې کده الله عذاب زاب را کوي تاسو سرداشي څه تدبیر شته چې زریو کې هغه عذاب ځان واړوي یا قل راي تمنه تا کوم عذاب او نه و نار ک الله عذاب را شي د ش پیر شي دروازه را شي الله یو تفاو عبارات داسې جوړ ک لا یو تفاو دغه دفاع کې کے دے خواب دفاع نشی کے دے, دے ما یستعجلو منح المجرمون یعنی ما زا یستعجلو المجرمینم منو ما زا یستعجلو ما زا یستعجلو المجرمونم منو ولی پتاتای سراغواڑی منو د دغ اعظم ماذا يستعجل المجرمون منه ماذا يستعجل المجرمون منه نص شده ماذا يستعجل المجرمون نور تلوار کای مجرمان منه دغه عذاب ما زا يستاجل پسو جب مانا تلوار کوي مجرمانو مینو هدا دغه عذاب نا څو ټوکړق وڑی کړه چې دغه عذاب دفن شي کېږي نو ما زا يستاجل المجرمون مینو بیاولې تلوار سره غواړي مجرمان وسત્તા دي کوي مجرمانو په دغه عذاب چې دا غي د فانی شګه اثم از اذا ما وقامنتم به اثم از اذا ما وقامنتم به ها یو خبره ده چې تاسو خیال لاره چې بیا به مونږ ایمان رمو دا یو سورته دی کنه تاسو مروست په امانتوم ماين داخل کړئ اې کله شي واقعیا شي د عذاب نو اسما بی اې بیا به تاسو ایمان لرئ دل په توحید به ایمان لرئ کله شي واقعیا شي بیا به تاسو ایمان لرئ نو که دا تاسو ایمان را وړیقان ای او به شي ورته الان تا است به دا خبره کیېږ الان اوسیمان را وړه وخته د کونتونبي ت تعجلون او په تقیق سره ي تاسو چې دا په تلوار سره غختلو دا په ډیر په تا سره تا ز وخت ا کله چې واقع شي. في عذاب واقعي شكراً بياهو في إيمان رائع ورائع ثم آمن تم إياه بياهو في إيمان رائع ورائع نحن بياه كريمو إلا إله إلا الله وإلا عذابون منع دار لنوالان أهو الس إيمان رائع وقد كنتم بيتستاجلون أبا تخيص روائي تأسوش داهم پا وقتلو ثم قيل للذين ظلم وزوق وعذاب الخل بابوهو الشي ظالمانون تأوسكي عذاب دا مشكلة حالت الزون الا بما كنتم تكسبون نشیدر کې د تاسو بدلا مګر د هغه عمل چې تاسو کاو ويستم بهونکا حق هو اوس بیا زوره ورکه ويستم بهونکا ا حق دوی تپوس کوس کې دتا نه ا آئے حق دے دا عذاب دا قیامت دا حق دے. ای و ربی ای پا زید نعم دے خواد. ہا ای ای کیف ہے. قُل ای و ربی, ربی. قسم. اِنَّهُ حق يَقِنَنْدَاكُ هَمَا حَق دِخَ گُرَت دا سلور زِ اللہ پاک پل پیغمبر تے قسم وقا پاک پل قسم وقا چی دا یقینی دا رشتی سورت غابون کې ومایات کی راز سورت زباد روایات کی از صورتِ مریم وو مشپیت ام آیاد کی رازی تا صورتِ مریم ہو رہی وو د ام ز صورتِ مریم آیاد ولكي اتمش پیتان ده فوارب بکا لنحشرنهم قسم دې استا پرب منې دلته ګوره سر دلته قول نه دی ویل شي نو ټولګه قول قول نو قسم دې استا پرب منته لنحشرنهم والشياطين hmm? اتم دې 68 آی وما انتم بموجزین نیتاسو بچکون کی زان دا عذاب دا لانا اللہ نشی اجازہ کولے زان دا عذاب دا نشی بچکولے ولو انالی کولی نفسین ظلمت فاہا فیلاروزی لفت داد بی کئیو سڑی دا ہوئی چی بس فیدیہ بورکن زان بخلاص کم کن الله او کشید پارا د هر یو نفس ظلمت چی ظلم اکڑی دے شرک اکڑی دے آغاز چی پس ماہ دا هر سده شي او لفت دد بی خامقا بدل بوری قوی دی پاگه سرا دا ار سواق لا اے اللہ خو ما پریدا لیکن ما تو خوب بیلامی نو دا بیال تا دا پاکستان تانی نی دی نادالتو نی دی اگو تا خو کرونا را غللا گاڑے والبونی سی زس جرمان را که زر روپای عراق نو نه پینځه سننن نو په سل روپای پریدی په پینځه سو پدریس واثر ندمتا لم را اول عذاب دا اثر د ازدادونه دی ابو عبیدوی دا اثر د ازدادونه په معنا د پټولو خاره ولګول راځي واثر ندمتا او قرب کې د يخې مانته کرشي وی نه د عذاب لره بیا وا چې وی خاصوسونه وکړي چې دا منډیر بد کړی وي او کوزیه بینا هم په سلام او شی په مهندته کې په انصاف او د منو بازیا ته نشي کېږي الا ان للہ یما فی سماواتی وذر یودلیل یقلده په دې معنی چې واقعدار د هر سیو ولادخ تصرف اختیار دی او الله صرف الله څوک ضروري نشتی چې بالله خبردار یقینا خاص الله ذراغه پاسماننو کی دی از ما کی خبردار النواد الله حق یقن وعد الله پاکیشت نه لیکن اکثر دخل غوننه هو یحیی و یمیتو ویل خاص دا الله پاک جوندی کول کی عمر کول کی خاص الله تبا پیش کړي شې یا یوان ناس قد جاءت کو موعظتهم ربکم و شفاء و لمعف صدور وس ترغیب قران کریم تورکی صداقت تو قران کریم بیانې شګوره د حق کتاب داد حق او باطل کتی سره په جند کې یو رسول ز الله په جنم نو راشد الله کتاب لاس کې واخلې ای خلقه یقین راغله تاسو ته او ما هو عسرا قرر در طرف در استاد سنا او ای سمعنا قران تمو ای زو ای ز کچ قبول کړي دا اخلاقو خبیصونا دا شرکیاتونا دا خبائصونا موحضہ دے گا وشفاون لما فی صدور ادا خوش د دا دا قرآن شفا دے علاج دے دا آغا مرزونو چی پسینو کی دی بل دا کتاب کو رفتن دے لار خید توحید روش توحید تاورسی دیر ورحمتن للمومنین نو دا قرآن کریم رحمت دے دا پارا دا مومنانو یعنی سبب دا نرموالی د زرن دے دا پارا دا مومنان گرد دا تحلیوم دا تخلیوم دا اول تخلیئی بیا تحلیئی تحلیوم بیا دو قسم ای کنا یو خدای چې د بار نا گن دن نا پریدی یو بلدائی چی دن نکم گن یا غصفا کی کنا نو موعظه بار نسګن نپریوی شفاون دندنه ګن شتهغه خاتمه ای او تهلیه دا کنه هو دن دال توحید خې نو چې الله توحید په جن دن او تابع صدا قران سره رحمت دی آغا. دی مقام ته سره بیا رسید قل بفضل الله وبرحمته او په فضل د الله او په رحمت د الله شګه قران او سنت د پیغمبر رحمت نمورت پیغمبر وخلئن فضلنا وخلئ قرآن اسلام دینی اسلام بفضل اللہ و برحمتی فضل قرآن دینو رحمتن قرآن فضل قرآن رحمت پیغمبر اوے ففضل داللہ فرحمت داللہ فبی ذالک فلیفرہو فبی ذالک فلیفرہو د یو معلق محضود د نوبل مطالق محضود د فزالې کال ه فال کا ف ه دزه کره وړی فال په دیمنې ف فره پس, پس خوشحاله په کتاب خوشاله شي چله علم د کتاب را کړی په هم د کتاب را کړ للهپک نو فالې کافل یبرو پس په دی منې خوشحاله شي په په دی منې پیاب زګو حدیث کی راضی کنا لیسم من من لم یتغنن بالقران الله علم د قران ور کړی دی بیا فقیر کی رض دی بل پدر کی رض هو خیر مما یجمعون د غره د اغنا یجمعون چې د خلق جمع کړي د دې سوس پینو نا د دې د دې دنیا خلق یرا الله سو شان شاندار علماء دا قران او دا اهل القرآن ذکر کوي لیکن اهل القرآن په دینه پوي دی بیا په احساس کم ترای کې دینه دی بیا هم بده خل شي نه کړي یحیا ابن معاذ وکنا طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى و طلبنا الغنى فاستقبلنا الفقر مو خو فقر طرف کړي دي یو الله غني ان کړيونو خلق غنا پسي ګرځي نو بس فقيران ګرځي بیا دل دل دل دل را شکهنه توځه د دنیا نه ځان او توخ ته د دنیا در پسي را روانه شو صحابه کرام بد مر پسي منډو لین مر بدینه تخته ده قل ريتم ما انذر الله لكم من رزق فجالتم من حرام وحلالا نو اے اهل القران اے اهل اے حفاظو د قران ستا ډېر غټ مقام وګوره الله تاسو ته څوم راځي مت سري را کوي چې دا د الله فضل د قران چې د رحمت د الله د قران چې دي طال العدد فهم را کړي نو اے اهل القران او دي ځان خوشاله کوي ښه پدی ډیر مطمینه شي پدی اللہ شکریہ و باسے اگورا ہوا خیرم میں مائی جمعون در طول دنیا یو پڑھ لکی واچھا ہو دا نعمت بڑھ کی واچھا ہو دا درون دیکھا تو والے دا دنیا دارانو خلقونا متاثر رہے پولا رائے تم آنظر اللہ لکم ورسکین یو سڑے دنیا دارانو فخر خیر غرور قیدہ سے نخری کی گرز تو اللہ کو کتاب فخروک اگر. ستا اللہ دا فهم دا قرآن کریم را کرے اللہ حافظ دا قرآن علیم دا قرآن کریم گرزو لے. قُل آرائتم آ آندل اللہ لکم برزق فجعلتم منو حراما و حلالا از رد شرکی فیلی شروش اقشی زونه چې بندگان په ځانمنه حراموي کړه قل ثورت رایتم ما انزل الله ای فکر کړه تاسو پاګه سکی چې پیدا کړی دی الله تاسو د پاره سرې زغ انزل الله دغه ز قسابی سماوی دی خلګل الله پاک تاسو د پاره مریزرز پیدا کړی دی الله پاک تاسو د پاره رزق دګ تاسو سوچ کړئ د فجا تو منو حراما او حلالا پس تاسو منو داغه نه حراما سه حرام او حلالا سه حلال ستز وای دا حلال لزمنه حلال او ستز حرام وای قل الله واذن لكم تو ورته وای الله تاسو اجازه کړي و ام په ماناندا بل امان الله تفطر نه بلکې تاسو په الله درو جوړو وای ځنه حلال او حرام جوړو وما زن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه سجما لذا كسانو چ جوړه په الله ترو يوم القيامه یعنی ما يفعل بهم يوم القيامه چې سب کېږي دوی سره پرز د قیامت د سوچ کړي یقین الله پاک خوان د خلق له پخل کو من الاکین د خلق لا اشکرون د الله شکر نو د الله توحید نه مانی ځن حرام جوړه وما تكون في شان وما تطل منه من قران ده دليل يقلع العلم وما تكون في شان ميت في شان ان فسحال احوالنا وما تطل منه من قران او نل ليت ده الله ده طرفنا من قران سقران پیغمبر استط تمام احاله تو الله عز اور پس اس عموم را ولی والا تعالی تعملون من عملن عمل نکويتوا عمل الا كنا عليكم شهودا مگر من غپا تاسو منی شهودن خبردار او حاضر یو استفيزون في كلتا سنن وذ پدغا کارونو کې پدغا کار کې ننوزه شروع کېږي سامر چې کوي الله یې وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء نشي پټې در درځتا نه په قدر دې وزري پسما کې نه په اسمان کې ولا اصغر من ذلك شيء ولا شيء شيء اصغر نه يو شي وړي کېده دي نه نه لوي الا في كتاب مبين مگر بعلم الله كن وړي کې شي دکهار دې سچې دي دا په علم کې وي الله د علم نس شي بهر نه ده یتامی مبین اذ الله اعلی و روح مافوظ الا انه له لا خوف عليهم ولا هم يهزنون د دې څه مطلب شي دوی غن حاولای دا نه کوم بندګان دا اولیاء ولدا زمم شفاعهانی زمم خلاسون کې دي دا موږ چې تر امدد شو وکړه دا زمم شفاعه دي الله وینا نا لَيْسَ هُمْ شُفَعَاءَ وَلَكِنَّهُمْ اولياء, اولياء, أَوْلِيَاءُ دا شفاعه نه ديان دا اولیاء دي. لا دیفه الا انه لِلَّهِ خبردار یقینا اولیاء د الله شری دوستان د الله شری لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبی یری پدیمن ته په جنت کې ولا هم یحزنون په غم جنوی دا حکم دا اولیاء الله بیان ک حکم دا اولیاء الله صلی الله دوستان و سلم دا دوستانو صلی الله خوفن علیهم ولا هم یحزنوا دوی منت به سیاره نه نه مده غمجنوی دوی به خوشاله په خپل اعمال ومنته دوی منته و د قیامت مری نه دا اولیاء الله څوک دوسی تعریف کوي الذین <اللزين> داغا کسان دی امنو چی ایمان را وړ دی وکانو یتقون وزن ساتي ته هر ګنانا امنو کی شرطه کمالی و فی علم د دویتا او یتقون سره اشاره کمالی قوت عملی د دویتا سمنا اولیاء ولا غری چاغو په کمال د علم کی دی اولیاء الله هغه چې هغه په کمال د عمل کې دی هغه علم کامل له نه دی هغه عمل کامل لږه نو ظاهرته شوا چې یو سړی عالم نه دی دا ولي ولاده یو سړی عمل نه کويسته یو خدای زمانی د مشرکین او اولیاء ولاده کنه چې هغه بال قرب بر باندې لګړ پګړې وس چرسي باندې راولي ولوله نن الله پاک موږ ته ظاهري او خولا چې علمي کمال پکې اومي او عملی کمال پکې اومي دواړو صفاتونو نن جوړ وینو تګ ولي الله دغه عمل کې او مکامل نو علم کې او مکامل دیو دګه کیږي نه ک اچھا سی پیروانی جوړشینو شیطان ور ترایي چې په خل له عربه مو زونه ورد اولیاء اللہ کرامت دا اولیاء اللہ دا حق دے لیکن مکی دی منی منگ تفسیریں کری دی شکر ملدالی خاری وی چھے کرامت دا اللہ نمک وڑا استقامت وڑا خوا اوی اللہ استقامت و خیر من الفی کرامت ور ورہ او کار سیو کارت ویدی کی چې داګه د عادت نه نا ناش نهي خارق العادت کارته که دا معجزه خارق العادت ده دغه صفت د چا د پیغمبر دی او کرامت دا صفات د ولی الله دی ولی هر مؤمن ولی دی خص درجه کې لیکن هغه ولی چې کوم علمي کمال تر رسیدلې یا عملی کمال تر رسیدلې که الله پاک دا غوي نه سی دا سید عمل صدور وک چ هغه د عادت نام عادت الناس ناشناوي کنه نو دغه تصویري کی کرامت وړي کی کرامت عزت مندۍ ته وړي کی دغه کرامت شرعي اصطلاحي جوګه دا دنیا کې د اونېک بند سر کې دي لیکن پولی وله منې د کرامت اخفا د ضروری چي دې بد خپل د کرامتونو ایز اتمندو اظهارو نه کی کیسه باندې کتابونه و پیری کی دې بغفل ساته ها پیغمبر و معجزه پیدا ضروری ده لیکن پیر سے با ولی سے بغفل کرامت مظاہرہ نه کی باز خلقی کسی کو منظرې را مخیر اخر راغی جو تا جوړای نواجو خوشو میرو خیال څه ضرورت سره ښه ها الموت بیا کرامتونه نشتی ښه کرامت شرعی اصطلاحی نشته کرامت لغوی عزت مندی شته الله پاک ډېره عزت مندي کوي او غټ کرامت باد الموت سره د مؤمن شالله پاک یو بخیګا د غنچ یغستا ته خوب کې راځي او تاسو کارونه سمې دا تک شرکیه اتیخه شرذ اکبر کې صفه په شانمه کې هغه وی ولی ستوي <العارف باللح وصفاته> ال عارف العارف بالله وصفاته اغه چاته وی دي کی چاغو الله پاک پی جندلی دلي پس لیکن دا قد ور سری کی ما يم کین لو العارف بالله و صفاته ما يم کین لو څومره چي واستي وره دومره الله پاک پی جن دلره پس صفات و سرا بيوي الموازب حَمِشِ یِرِکَی پَسَمَنے پَتَو آتَمَنے دیو یَل موشتانے بوانے سییاتی زاد د گناونونو ساتی دیوی آل مورِزو عن مِن ان ہَیما کی شہواتی وللذات و غیرہ وا اګه زان ساتی د سشینان د شہوات و د لذات و نا د منہیات و دا دین زان ساتی دی تولیو اللہ و دا ولیو اللہ دا ولی اللہ چې چاہا غیب داری اگا مشکل کشای و غدائی و غدائی خدا دا خدا اللہ صفت و نور کہے لهم البشرا فی الحیات دنیا د دو یو کرامت تاو بورے کانا لهم البشرا فی الحیات دنیا دا دو, دنیا دا, دو, دو دا پارا خوشخبری دا فدیج وند دنیا کې نه کیون اگا بشرا سی شد ار روئیہ ار روئیہ اقا نیک نیک خیستا خیستا خوبونا دق مبشرات المبشرات اروی صادقاتو المبشرات خخ خوبونا لی دل خخ خیالونا راتل اللہ پذلو کیو خبر ایو آچی یا لهم البشرات چی کل امرین و ملائک رازی زیر ورطور کی گنا لا تبدیل لکلمات اللہ نشت دی بدی دل کلمو دا اللہ دا دا اللہ وعداد ذالک هو الفوز العظیم دارے کامیابې لوي ولا یحزنک قولهم واستسلی ورکې پیغام ملره شګوران کله چې دا مسله بیانوي کنه نو په دې ردی به خلخ وي داونه وای چې بے ذاته شوب الله وی ولا یحزنک قولهم خفانه کی تالرا بدره د دوی دا په ډیره दुसरा رستا هیڅ کمي گناولې ان العزته لله جميعا یقینا عزت او اختیار د لاکید ټول د غل هر څوري پاته چې څوک سوی الا ليم پوځار چا په حال منی الا ان لله من في السماوات او من في خبر خبردار یقینا خاص الله په اختیار کیږي چې پاسمن او هغه چې پاس ما کیږي دا الله په اختیار کیږي الله باندې څوک زرا ور نشتي وره الله باندې څوک ولا خبره معنا اون کې نشتي وای ما يتبع الذين يدعونها من, من دون من دون الله شركا يتبعون الا زن وانه الا يخرسول دل تا ما یانه فيها يا ما استبهاميا لا يو يو معناو کوي چې معنا فيه شنو ما يتبع الذين يدعون تعبداري نه کوي هغه کسان يدعون شي بلي دوه يم دوني لاي سيواد الله نا ذक्षात تعبدارينه کوي شوراکا هم دای صداران خپل شوراکا دغه يتبع دوه پر مفعول کوي ها تابیداری نکړي هغه کسان چې په دوی یې سیواد الله نه دا چا تابیداری نکړي د خپل شورا کاونه کوي سمونه آسي خود د الله سره شریک کړې لیکن چې خپل وت دا کتاب او خی چې ګوره دا مسله بیان کړې دغه ولی چې تاسو چاته را مدد سوې دغه په نوم نظر نیاز منخداره هوا کې تاوا دا د دا شیخ عبد القادر جنالی رحمت الله له دا پیر بابا دا پلان کی بابا دا دوی کتابونه ورته خی اسي خو ورته راه مدد شوې لکه چې ورته داغه عمل بیان کده داغه اقوال بیان کې نو به ارابیداری نه کوي دیمه مايته بيقول زين يدونهم من دون الله ما استفهم يا اي دليل يتبعونها صد دليل چې دوی اوس روان صد دليل کوم یو دلیل له چې تابیداری کوي هغه کسان کوم کسان يدعون من دون الله چې بل سی واده الله نه سيدار دلیل له دوی سره کوم یو دلیل له چې تابیداری کوي سد دلیل له دوی سره د دوی په دې شرک ايو دلیل يتبعونها پس روان دي هغه کسان ايو دلیل يتبعونها او سد دلیل کم کم خلق هغه کسان چې بلې سي واد الله نه شرکاوي صداران ولرا دوی سره صد دليل په خپل شرک باندې الاو ان يتبينوا الا ظن ندي روان دوی مګر ګمان پسي او انهم الا يخرصوا النذير مګر اٹکلياندی اٹکل کارکونکي دي هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا یو دلی یخل ذکر کې خاص الله غزات ته چې جوړ کړی دا ستا د پاره شپه مسلمانان تیار د دې د پاره چې تاسو آرام وکړئ په دې کې ونه هرمو او ورځ رڼا والا د دې د پله تب تغ من فضل پر اکتفاف الجملتين مخج على لكم الليله مزلما ده حسب کړه رستو و النهار امسرا لنتب تغ من فضل ان نفي ذاك الايات لكم يسمعون یقینا پا دیکی خاما قدر لئی د قوم دا پارای اسمون چه غوک دیخا اللہ کتاب او ری قالو تخذ اللہ ولدنا سبحانه زورنا ورکی شگور دوی هاولای شفاعاونا دازمانگ سفارشیان دی منگ بدا اللہ نخلاص سیا لکا ولی جی دادا اللہ پاک نیا زولی دیگا نا نیا زولی دیگا نا نیا زولی دیگا نا نو وې دوی دی الله پاک نیا زولې اتخذ الله ولد ان نیولی دی الله پاک نیا زولې سبحان پاک دی الله پاک د هر قسم نیا زولې نه هو الغنيو خاص الله پاک به حاجت دی الله چا حاجت نشتی زکل له ما فی و ما فی الارض خاز الله په اختیار کې اړه دي چې پاسمانه واچې پسما کېږي این عندكم من سلطان بحاظا این نافیت نشت دیت توسر سدنیل پری فسامانی اتخذ اللہ ولدا اتخذ اللہ ولدا فدیمانی توسر سدنیل نشت اتقولون لاللہ ما لا تعلون ایجوڑوئی پا اللہ منی آوا خبری لا تعلون چین پوئے گئے. لخوینه بس یو بقواسات وباسه قل ان الذين يفترون على الله الكذب الان يفلون وز بیا زورنا ورکی او ورته یو یقینا کسان چې جوړی په الله درو سو اتخذ له وللا پاک دان کې نه از ولې پلان کې دا دی نو الله يفلوه و دونی شکه مې به سم نه شي په شکه دا الله خاله دنیا خبر ادا کرن متاون فی دنیا د دوی د پر له متاون فی دنیا د دوی د پارا فایدہ دنیا وی دا سکد د وی دا په دنیا کې ثم الینا مرجو بیا خاص موږ ته پیشیده د سو منظر قوم ول عذاب شدید بیا اوس کو موده دا عذاب سخ به مان کانو یکفرن فسودا چې درې کفر کوي ودلو علیه نبانو هین اس قال لقومی یا قوم ان کان کبر علیکم گردل دوست دوی مایسا شروع شود بعدی که دری واقعات دی اول دو دا واقع ذکر که د موسیٰ علیہ السلام او دو نو علیہ السلام دو پار دو تخیف دو ترغیف گرداد واقع یو دو ذکر کردی خواه ذکر چی دوی قدر مشترک شتی کن د نو علیہ السلام قوم غرک شیو او فرعون والا مغرک شیو خواه ارام ورک شيو او دو هم ورک او وت له علیه نباء انه حینو ورذلت د نو علی صلوات و سلام د کی <أو> هر پیغمبر بیان چکی کنه او هرغه مبلغ چاغه بیان کې دعوت ورکې دوه خبرې چاغه کې موجود وي نه بس به دعوت مواصر ا دی یو چې یاره پکې نه وي د چانه یاره نه کوي خا ويم تمه پکې نه وي د نوو سره سلام دوه خبره نه کوي نفذ خوب پکې اومدان او نفذ تم يوم د خا بیان کا په دوی من نبا خبر د نوو علی سلام دا نبا کې معنا د عزمت پرته د خپل کو کومه زما کو را کوم مقامی ک ګ پتا په تااسې مقامی دل زما یا دول زما تونو د الله لله او تتسې بیا یو مقام د یو بل مقام دی چې کله پتحې د مییم سره شي که نه بیا پهه د زیې راځ ده مقام ل کوم یاله یا سردي او که مم د پیسه رشی مقام شی نو الفا مقام د اقامت نه په معنا د واستیتو لرز کله نہ کله مقام مقام دو بل په معنا استعمالي کګران لګي پتا سوم نه مقامي ز د ودريدونه مقامي ودريدل زمان چې توس کې د ودريدغه بیان کوم ودريدل زمان سو وتذکيري به آیات الله کا یا مقامی اغا مقامی ما نو کئی دا اصطوب نا زما سیدل زمان فتا سلمنی گران لگی او یا دول زمانو آیاتونو دا لالرا او دا خیالو ساتا ہے سیدہ و ریزن پر ادم خان دا ولی فعل اللہ اتوکل تو فس خاص پا اللہ من امازان سفارا لے رے دا منز کی جملہ موترزے ذکر کا فعل اللہ اوس انکان نه کوو را کوم نو په اچې او عمره کوم خغ سرهې په عجمې وامره راغون ش په د خبر خبره کلک ش په خپله خبر منې ا مرم کلک کوې خپله مشوره مضبوط کوې او شوورکه وکم وینو شوکه اوکم مده دوواړی د خپل شوه بیا کوره سملا له یاکون امرکوم مکومت بیا دی نه شي د مشوره جرګ تاسو به تاسوې پټه بیاوممهو بیا ما ته متوجی شي مغضو بیا ما ته توجهکي تاسو یو ففیصله کړي که نه بیا تکلیف را کوئ ما مخامخ مخامامخ واللهتون زروونیا ما له محلت مه کوئ څومره به بهادې خبره کي زخوره زبد الله پاک احکامات بیانو تاسو را چې چل را زماده رو قاوولو نوغه وکيخه پین تا ول ایتوم فما سالتكم من اجرين پس ک تاسو مخواړو زمہ خبره ونه منلا نو ګر تاسو سره فلا عذر لكم تاسو سره زکه <زق> زما س دنیا مقصد خم نه ده کنه فما س التکو مناجرن نغړم د تاسو نه سایه واس نغړم یریګم در نومنه او سم مال مال در نومنه غړم د تاسو د سوزر پات شو ایناجری الا علی الله نه ده بدل زما مگر الله مندا وګړو کوتو انا کونہ من المسلمین نو چې موږ نه <مانگ> نا نا خوش کی نا آنا قونا من نه غړ نه خوغلی کې نه که نه نهمر نه کوونه من مسلین ما ته حکم شي دی ا نه کوونه من مسللمین چې د د حکم منونکوونه ما ته د الله دی پهکس ضبوو په باربارې د د تقسییب و کو پس د من خلاص اوغ چې د د سره اوفلفل کې په کشته کې وجهله خللافه او ګرزول دوی ده منګه خللایفه اوسیدون کې اباد وآقرقلن لذین آکازو بی آیتن آخرکڑا منگا کسان آخر چک تک زیبی کڑیو دا یاتن زمنگا فان انزور کئی فکان آقیبت المنظرین او گور پا عبرت سرار سننگی و انجام دا یرولی شو سم مباسنا منبادی رسولن الاخو میم دوسی و دلیل نقلی اجمالی دانبیال مسلم بیاولی گلمنگا رسول نادیر رسولن خبل خبل قومنو تانو فجاو هم بالبیناتی پس راوڑو اغوی دوی تا دلیلونا اسی نور آغا دی پا دلائلو سر را عالا. نو دی خلق و سوکڑو فا ما انکانو لی بما کذوو بیه من قبل پس نو اغوی چې ایمانی را وڑه ولی بما کذوو بیه من قبل پسو دا چې شی تکذیب کرو دوی دا حق من قبل و پا خوا دا مخیم شی کل ور تا بیاند را غیه نو دوی تکذیبو کنو چی تکذیبیو کنو فا ما نوچه ایمانی رانوڑو نوکزا لکا ندبو علا قلوب الموتدین <سؤال> لزالکا <سؤال> در دغو جنر اللہ <سؤال> ایمان موحر ویو پوزون دو موتدینو منتجاوز کونکو منتجاوز کونکو تقذیبو کینو اگا سبب دو آدم ایمانو گردی چی ایمان را نه اللہ ایمانی رانوڑی نو بیزا پی موحر و لگو موحر سمم با آسنام امباد موسا و حارون ایلا فرعون و ملحیم بیا اول هغه پس د دوی نه موسی السلام هارون السلام فرعون ته وډله داغه ته خپل معجزات ونه فستكبروا راغوې لويو کړه انا دان انا دان الويو کړه او کان قوم مجرمين وقوم مجرمان اوس د موسی السلام واقعه ذکر کړي دا واقعه لګه تفصيلي ذکر کړي دا فَلَمَّا جَاهُمُ الْحَقُ من هَنْدِنَا پَسْحَرْ کَرَا چِرَا غَئِ دوئی تا حق زمانگ دا طرفنا قَالُوا اِنَّا اِنَّا حَانْزَاً لَسِحْرٌ مُبِينٌ لیکن دا جادو دی اخکارا حق تا جادو وی موجزی تا جادو وی خط نوئی موسیٰ علیہ السلام وطا آتا قولونا للحق آوائی تاسوب و بارد حق لما جاکم کرا چراغ تا وسط لما جاکم اوی تاسو ببارد حقی د جاکم کل چراقی تاسو تا نو تاسو دی حق ببارد کسوئی چی دا سحر دی سحر اتا قولی الحقی لما جاکم سحر اتا سحر حاضع آیتا جادو دی تجادو دی ولا یفلی و سحر نشی کامی امید سحران امو الله فتح را کر لگا یا سحر ہاذا تقولون وبارد مفعول کا ہے وہ موسی علیہ السلام کہتے ہیں ان للحق لم اجاكم سحر ہاذا دا جادو ولا يفلو صائر قال وجئتنا لطر فيتنا ما وجدنا له دو ورت ورد وقت اسم خبری شیل گوله یو ده عام خلکو خبره ده یو د اختیدار والاو یو یره د عام خلکو خلقو ده یو ده خواسو ده اختیدار د ده اندوی وردوی ایراغره تا منگتا چی واره منگ چې آغا تاریخینا چی مندلی منگ باقی منی آبانا خبل مشران من خبل دین پریدو عام و خلقو خودا غا افکان ازحارو کخا پا او تتكونونه لکومل لې بریا اوفی دارو یو شي تاسو د پاهبات ش په دزمکه دې سر کې اقدار ولو سره خپل اقتدارره شي کله چې داسې حللی حق را پاسېږ اقتدار ولو پهسې جاسوسان لهګوربورې چې د سر کې د سمه قایتخه بیا ور ته یما نحنون لکومه ب مومنې نو منږه تاسوره منون کې و فرون ور ته تونې بکې سااهیر وی فرعون راوال احماطا هر غر جادو گر پوا فلما جاہا سحراتو پس هرکلہ چرال جادو گر قال لهم موسیٰ ویدویتا موسیٰ علیہ السلام القوما انتم ملقون اغورزو اگر چتاسو غورزو ان کی اے ورمکی سورت العرافی وصلفی نسم آیات کی چھ سحراء و موسیٰ علیہ السلام تا مخیوی چتاو غورزو غورزو اگر چتاسو غورزو خوا دلته ای قال لهم موسیٰ علیہ السلام او موسی علیہ السلام ری تعرص د وینادت وینا الخمان تم ملقون تذبیق دا دې خبر فلما القه قال موسی ما جئتم به سر فلما القه فسهر کړه چې دوی خپل کرتبونو کړه وی غرزولې ام ساګان اورس هي نو وی موسی علیہ السلام هغه چراوړه تاسو هغه شراتلو تاسو باګه دا څه هر دې ان الله سيوقتل يقين الله پاک ختم بکړیا سر ده دې ندی اثربال الله اوس ختم ان الله لا اللہ يصلو عمل المفسدين يقين الله پاک نه کامیابی عمل د مفسدين ويحق له الحق بكلماته حق الله پاک حق لر بكلماتي فخلو كلمات حكمه کلمات ده مرساق امیر آمیر نواحیت العیم ولو کری ها المجرمون آگر چیپت گڑی مجرمان فما آمن لی موسیٰ ایلا زوریت من قومی یا لا خوف من فرعون و ملائیم اس اگرہ ده موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت تقوی فما آمن لی موسیٰ من قومی فس ایمان نوراوळे په موسی عليه السلام باندې مگر الا ذریه من قومي ګره د ذریه سو باندې ذریه په منه د قليل سره عمر رازي ابن عباس دلته دامه نه کړد او ذریه په منه د اولاد سره بیا ونه غ شوبان زوانان مراد بس ایمان اور اور په موسی علیہ السلام الا ذریات من قومي مگر لغو کسانو د قوم د موسی علیہ السلام او کنه ذریات نو شبان زو انا مرسی من قومي کی زمریه موسی علیہ السلام تا یا فرعون تا چې دا نوجوانان د یا د قوم د موسی علیہ السلام یا د قوم د فرعون رسد رجلمومن تذکره راځي کنه بنا بر هر تقدیر دواړو سره لګولې شي وس ایمان ایمان نو راوړ په موسی عليه السلام مگر سونو جوانانو د قوم د موسی عليه السلام یا د قوم د فرعون لیکن ایمان راوړ علا خوف ان من فرعنا سر د ير د فرعون ومل يم د ترداه وینا ايفتنم جوابوی او ویل را د دین نا ير ادا واخ او د ير من سوارو خدا وداسی حالت کیاوئی ماندرہ وڈا دی چیئر بس گیر چای پیرا ٹولا یارو ایارو پدیو چی منگن کیوانا چی منگل عذاب را را کی منگد دین نوانا را ایفتنا ہو دا ایارو ایزکا وکنا چی و اینا فراؤن اللہ عالی فی الارضی یقن فراؤن ضرورو فی الارضی پزمکا د مصر کی و ایناو لمن المصرفین ایقنو دی لمن المصرفین خامخا زیادتی که انکی پساد آگانو که خبال دشمن لبی بیامی خونم غلق خامی خونم پیٹا کول یا او دید مشرکانونا وقال موسیٰی قومی انکون تم آمنتم باللہ اگر موسیٰ علیہ السلام تسلی ورکی خبال قوم تا اوی موسیٰ علیہ السلامی قوم ازم آنکتا سو ایمان اوڑلے پا اللہ فعلیه توکل و پس خاص پا اللہ من ازانو اس این کنتم مسلمین قطاسو منون کیه الله الرحمانون منون گور دل ته شرطونه دوری جزای نو یا دا نویا خو عبادت دا سره جوړ کاین کنتم امنت بالله فعلی توکلو این کنتم مسلمین نو صبرو ته مسلمانانو صبر کوایږي یا اصل کې دا شر پا زیمن دا غبل شرکی دیخوا. این کن توم مومنینا معالمسلمینا فاعلی تاوکلو و این کن توم مسلمینا معالمومنینا فاعلی تاوکلو دوڑو دو پر یو جزا کی دیش. فقالو علی اللہ تاوکل لاندوی خاص پا اللہ منگزان سفار نبیادتا اللہ نسوال کیرا ربنا لاتجالنا فتنة للقوم الظالمین اے ربز منگا او نگرز منگا فتنة امتحان یا گمرا کڑیشی للقوم الظالمین دا وجه دا قوم ظالمان تداغو دا وجه نه گمرا شو یا اللہ نگرز منگا امتحان لیلقوم الظالمین دا د قوم ظالمان چې منگا سره دوی خانداګانه کوي دوی موږ ته بدره دی وی الله الله د امتحان منغو نه ګرځي لِلقوم الظالمين فِدَتَن قوامن د مفتون گمراه کړي شي یا فتنه په معنا د امتحان وڑا ده ونَجّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ الله خلاص کی منگا په وسیلہ در احمت ستا دا قوم کافرنا الله د خپل در احمت ووسیلہ منگ دا دے قوم کافرنا خلاس کی خواب او فتنة تن پا مانا دا کمزوری سرم رازی مگرزی الله من کمزوری کڑیشی قوم ظالمانو تا و او حینا الہ موسا و آخیه و اے د من تا انت بی بوالق قوم کوما بمصر بيوتا وخر روان دي وس کرونه روان ده پدې ممتاز ابو نور روان دي نقصان له یو محله جوړ کړي اې د مصر مسلمانانو ما دوی ته وایو کړه دسه انت بوالق قوم کوما چې تیار کړي د خلق قوم د پاره په مصر یې نه په مصر بيوټ په مصر کې جوړا جوړا کورونه د دوی کورونه جدا کوي د نوو ورن د دوی کورونه جدا کوي ور یو زېدوسره مفاتې کوي اپیا کور د دوی خداسو عبادت خاني تنفري دي کنه تاسو ته وای شو ګورای د جمعتونو تمرزه مونږ نه مکوای نو خداسو سو کوي وجعلوبي وتكم قبلتا او ګر زوئ کورونه خپل قبلتا قبلہ سمنا قبلنا جمعه او ګرځو کورونه خپل قبلتان جمعهتنا دا کورونه خپل جمعهتنا او ګرځو پتیخ يموز نه کوي یا من وجالو بيوتكم قبلہ او ګرځو کورونه خپل مستقبل القبلہ په طرف د قبلې دا قبلہ دا ګور قبلہ د مکه نن ټول ام ګاله مسالم ټول قومو د بنی اسرائیل هم څو د عبادت لهخه نو او ګرځوي کورونو خپل طرف د قبل یمنه یا په معنا کې او ګرځوي په خپل کورونو کې جماعت په طرف د قبله واقع مو صلات په باندې د موسکوای ګونز وړي جردا پرې نه لسته کته څه د کورونو د وجنه د جماعتونو نه منکي او تاسو پس کورونه جمعه ته نه کوي نو صحیح ده کنه دا څنګه چې دا سینا زرا منډي وای ورته به دیسې راکای او تاسو به وره کدی جمعه ته موناکړي نو خور جمعه کوي واقعو صلا وبشر المؤمنین زیرا ور کوي ایمانوالا وتا وقاله موسا ربانا انک اتيت فرعون و ملاهو زینتن موسا علیہ السلام دعاء د شر کوي کوئی موسی علیہ السلام اے رب زمانه یقینا ور کړې د فرعون او ډلې دا غت ازینتن خائس و اموالا مالونا فی الحیات الدنیا په د دنیا, دنیا کې ربنا اے رب زمانه ل یزلون سبیلکاد د دې د ګمراشی یا ګمرا کی خلق ان سبیلکاد لارستان الله تعالی د دنیا زینتونه ور کړې زینت نا غمواله ظاهر اعمالنا اعمال الباطنه مراد علی دنیا هر قسم مالونه دی ورکل دی ظاهری دی عمر کړي دی باطری دی ورکل دی دنیا خاصونه دی ول ورکل دی بادشاہی دی ول ورکل دی قوتوره دی ول ورکل دی زینتنا مول ظاهرا مولن اعمال هر قسم مالونه دی ورکل دی نو لیو ذلک لام د اقبت ده ښا خلیل سیوی دا اقبت عقیبات د ګمراکې دوی خلق دران سویلې کا ربنات مثالا أمو عليهم هيرا وزمانگا بيكار اكده معلوم ده دوئي محوكي معلوم ده دوئي وشددالا قلوبهم سختیره ولئي ده دوئي پر زرون منت يالله سخت نولو كده ده زرون ده ولا ده سيوني سي سی، یا تنكي زرون ده ده ده پریشانك يالله قد يفسكي پریشانك ذكفلا يومنو حتى يره لا زابل عليهم پس دوئي منرولي ترده بوري چهويني د فله یؤمنونه د اتب د باې مخکې ل للو داې لو سې د کاو فله یمننو حتىره وله ذا بړلی خلک به ګمره کې ایمن ب نه را وړ موثال سرات سرهګوره سوال کې رب رب الله ورې قد جی بد دعوتو کومه یقینو قبول کرممانته ستا شو. قبول شوه دوا استاسو ذو جی بدعام تو کوم قبول شوه استاسو دوا نو دعا خو یو موسی علی سلام کړنو هارون علی سلام خدوانا دا کړې اے موسی علی سلام دعا کوله او هارون علی سلام به امین وی کنا هغه به سې امین وې نو امین سدا دعا راخه اپو دعا کې اخفاء پکاردا نو امین شوه نورو وای کا نو معلوماته شوه چې امام سه قرا ته امام دادا مقتدی قرات ته دعا الحمدلله رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم دعا یو نو تو ور سره په امین کې شریک تا ور سره امین وای کنه نو دوړو دعا وکړه کنه اوجیب دعاو ته کوما فاستقیما لیکن دعوه وره پس کلکشه پخبل طریقه منواره دعاست تاسو قبول دا دعاستی نا چه بس تاسو غیری کیه نه روایت کې رازی چې صلیخ قل رستو دعا دعا قبل شهده ادخو لا دعا نی کردی بس په انتظار رجزمان دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دعا کرده تک قل رستو قبل شهده موسیٰ دعا اللہی ما قبول کرده صلیخ قل رستو بیا منظر تراغل دخ لیکن ولا تطع بهم سويد الذين لا يعلمون مزيف الذا كسان لا يعلمون شدقوي چګور موسی ته وې دعا قبول شیدنه څنګه قبول شوخه من خپل ایران خو غشن په اذابونو کې مبتلا کړ وجاوزنا بني اسرائيل البحر اوره وصل منګ بني اسرائيل د دریا باندې اذاب راګا نفاد بهم فرعون وجنود دغه پسولګیت په توي پسې روانه ولخره دا زکه د ګومرا خلخ وسار نور خطو نور ستر راخي اپکا پاسي اغه خو د شپې شپ ووټ ګرون چر را پاسه و سره سش وی لاړه ولګي د دا ولی باغين و عذوا د وجد عزت نه ود دښمنه نه ډیر زدي سره اوخه زت <زد> کې راغله او دوی نه پرې خو دن وجر دښمناینه حق حتى اذا ادركه الغرق قال امنت ان لا اله الا الله الذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الله پاک اوه تلار جوړې کړې غوا وختې وروتل نده په څه روان شو الله پاک پیغا وبو دریا برا روانې کړې دي حتا تر دې پورې زه ادرکه ول غرق کله چې راګیر کدل را غرق ادرکه ول مې نه دي ویل یا پکې احتمال چې بچي نه غرق راګیر نوو الامن تو ان هولایلا ها الا الذی یمنت بی بنی اسرائیل ایمان مې راوړل په دې خبره چې دېشت دې حاجت تر سر کوونکي مگر اغذات چې ایمان راوړلې را غم باندې بنی اسرائیل اګوره وانه من مسلمانين اعظم د توحيد په حواله کلمې ډېر اوږد ویله لا اله الا الله الذي امنت ببنو اسرائيل نو الله تر طرف نوته ویلو شییا زبان الحال الان وس وقضا سيتقابله حال ان چه فرمانه د کړه مخې ده نه او ته د موسدينو نا و ایمان نه قبلي نهکه حامي مؤمنو غره او د حامي مومن آیات وغره په یم ساعتای آیات وغره فلم یکوین فاوم ایمانهم لما راهوا باسن ننفور نکړه دوی ته ایمان راوړل د دوی کرشه دی دو ولې دا صاحب زمون وقت او وخت عذاب کې چې په وخت نظر زن کدان کې یا ایمان نه قبلېږي د ګډې را کلمه الله الله ایمان نه قبلې نو فل یومن ان نجیک او به بدنې کال تکونه لمن خلفه کا, کا یا نو نجیکا ابو بیدا په مجاز القرآن کې وایي اغوی نو نجی کا زمنا نلقی کا نجو تلار او نجو ستوی و نجو اوی المرتفعاتو منال اوچت زیتوی خوا زکر نو نجی دا ما خود دا نجو نده دا نجاتو نده خوا نو پس نند رضی پورتا اور تا قوم تا لرا بدن ستا فل یمن ننج کا پسنندر او چتا وما لرا اور تا قوم ما او چت زی یا پسنندر زی عچھت بهزم پدی دریا من دی بدن ستا ویری لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَاهُ دا دی دا پارا چشهی لِمَنْ آغَچَا دا پارا خَلْفَكَ آيَاهُ درست خلقو دا پارا تسی آیتاً شخ لِتَكُونَ دا دی دا پارا چشی درست دا پارا نخا وَإِنَّا كَثِيرا مِنَ النَّاسِ اَنْ آَيَاتِنَا لَقَافِلُونَ یقِنًا دی دا خلقونا دا آیتون زمانگنا بے پروائی دی دا دی رستانو اگا موجودا خلق چیو کنا لی من خلق اگا خلق چکو ملتا موجود یا رستانو اگا نزدی زمانا چی دا چلو لی من خلق اگا موجودا خلق اکو اسو کوئی چی قاہرہ کی کې بگر کی دا اگا جوسا پرتان دا خو سمنگ د پرتلین چې قران دا ویلیو کنا لیکن دا یقین دا چې دا اگا او که څوک وی ویني د ویدیګنا ولقد بو انا بني اسرائيل مبو واسدقن په ځدل تا حال د بني اسرائيلو ذکر کوي چې کله فرعون حالات شو الله پاک باغوې من خپل نعمتونه شمیري خامہ يقنن زيوور کړو مونږه بني اسرائيل وتا مبو واسدقن زای مزیدار ذ دک د قول فیل مکان زمان د ټول صفت کې دی شیخ مبوسر کله مکانن مختارن زی غورا زی مزیدار او خوراک ور کړې مونږ د تا من طيبات د قا کوشش وناله کمنه سلو وا ومختلفو اختلاف نکړ دوی حتا جاءهم العلم تر دې چې راغې د علم اختلاف د دوی خو چې علم پکې راغې ولیان پکې جوش صحیح کړه په اختلاف جوړتہ کی. یو کین راستا فیصله وکړي په منځ د دې کفر څخه چې ما كانوا فیختلف الفاقص کړي د دې باغي اختلاف کوي وایل كنت فی شک مما انزل ما الیک فسلذین اقرؤوا الذ کتاب من قبل داوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړي ظاهر امانه خدا دا وایل كنت فی شک مما انزل الیک پاس کا تپشقې دا کتاب نه چې مونږ را لې ګلې تا ته نو تپوشو کډاګه سامنے یقرؤونل من قبل چلوستې کتاب من قبل کا مخردتان هغه نن تپوشه ک چې دا وره کتاب دی لیکن کله چې دا آیت راغه کنا نو پیغامبر صلی الله علیه وسلم وو فرمای لا شق ولا صلب نم ما شک کړه و او نه چانه تپوشکو نو معلومه دا شوال ذکر در رسول سلام مراد ته عام هغه خلق چې هغه شک کوي دا قران کریم په حقانیت کې بل د دې چې دا هیڅ کوم ده کنا حرفین دلالت نه کوي په وجود د شی مانه ک چرته ته په شک کې ما شک تفاق کړي نه دی یاده مانه کړي دا په شک کې شک په مان د زیق سره مرضی په مان له تنگ تنگ د استیا سره مرضی پاین کنت فی شکین فی زیق من کفر کت چرتا په تنگ سیا کی د وجد کفر د وینا پاین کنت فی شک من ما نزله الیک پس ک تطشک سمان ک چې دوی کفر کوي او ته څنګه کېد سنا مم انزل نه اله کا د ودا وجدا غن نشرا له ګلې مونږ تا تا چې ته کتاب باندې دوی کفر زياتی کې اسلام مخالفت کوي نو کپتی څنګه کېږي نو فصل الذين يقرؤون الكتاب من قبلک تعتب دمخنی ام بي عالم سلام تذکرو کې نه غوي سومره تکلیف نه برداشت کړی یا فین کوته في شک دی نه هر واحد هغه مرات دی چې هغه شکیانو نقل فین کولط شک پ غ بره ته وا دوته که هر واحد په تاسو کې هر یو چې دی پهشکې دغ کتاب نه ځلنایک نو فلله ځ قرونونه کتابه من قبلی تاسو خ د کتابیان من لقد جا اقل حکو مبط هم خیق را غې تاته پور باید پس من مینل <سؤال> ممتरीन شک کون کنا ولا تکونن من الذین <سؤال> همکه گاد اقسام چې تکذیب کړو یا سن دا لان نشیب تدا توانې انونه ان الذین ان د دې آیت نورستو پیغمبرو لا شک او ولا اصل <سؤال> وزورن ورکي الله پاک یقینا اقسام چې پرشید پاوي منی کلمت ربک فیصله درښت تا یی قضا لا یو میوندو ایمان نه را وړي نه ځین اقدلهیم کلمهته که لا ی د چا به باره کې چې فیصله شوي ده تقدېفیصله غو ایمان نه را وړي ولهکل ووا اگر ک راشي ته هر نخه حتیرهلهذا بهیم تردي چې یااض ترناک په شان ته ته فریرون بیا به ایمان را وړي فلاولا كان تقريه امان فنفا گورد واقع دو دا اوس غره یونس علی السلام واقعه ذکر کي مختصر یونس علی السلام قوم ته لګل شو خبره ونه منلا روانش ورستو قوم چو کنده تا خورشټینه پیغمبرو دا پیغمبر و دل د یوزین عام د علامت دا عذاب دیکن او غط علامت دیخو یو حق برچ دیو زین زین او ټول راو تی دی اللہ تا پجڑاشی دی اللہ پاکونا عذاب واپس کڑے دیخو نو اللہوی فلولا کاند خریتن پس یو کلی آماند چی ایمان را وڑی فنفہا ایمان واپچی نفر سوری اغطا ایمان را وڑل داغوی داس یو کلی ولی نو چ ایمان راوړې ایمان ورتنه پر اسولې لیکن دا سې کړه مخې منګ اونلید فما امانت الا قوم یونس سېواد قوم د یونس علی السلام نا لما امنو کشفنا هر کلا چې ایمان راوړ اوې کشفنا لری کړه د تمنه ما کوي کشفنا نو لری وساتل منګ دوی دا صاحب دې شرمنده کې نا پ ژوند دنیا کې و متعناهم الایین فیتور کرمن دلته را ثره وخته پوره امنو کشفنا ما ذا بلخز فی الحیات الدنیا اور سورت السوافات کی راضی کنا اور سورت السوافات آیاتو ګره یوسل و هم صالح ختم آیات ده سورت سوافات. واما بطنا لائشا جلتم يقتن وارسلنا الي 100000 يزيدون بي الله فق ما ولي غكن لهګل يمن د لا کو کسانو تا او يزيدون بلک زیات دل نو فامنوا وځو يسوقر ایمان را وړخه دې چله اړ نو بیا غو ایمان را وړو فمتان ام دلته دانه شي عذاب راغله او عذاب وو افش دي خو د فرعون کلمه بیا قبول ایدل فکار دي د دیو جنا پر ثبي د نه نقل کړی دي د ایمان قبولیت د توې مخه د نزول د عذاب نهو لم یقو بهم العذاب ولم يروا عين العذاب بل رؤوا علامه العذاب دو ومنته عذاب نه راغله نو دوی عيني عذاب لري د بلک علاماتونه ته عذاب لري دوی ذکر له راو الله راو عين العذاب الا من نفى وهم الايمان که شرط عين عذاب لري د نه په ایمان پیدا رسول الله پیغمبر صل وسلم تسلي پیغمبر صل وسلم خوځ تا چې د خلق ایمان راوړي ير سو اکبر ازي ایمان براوړي نو شوق بندر راوړي نو شوق بس تکي سک نو شوق بس پیغمبر استه خو ډیپټی دا بیان بس دا خو الله وي مشیت دے سو را را کی خا ایمان راوړي او سو په بند راوړي سو په کافر کې کې سو مسلمانان کې ولو شاء ربک اكو وختې راسته نوخه ما خیمان مراوړي هغه چا پسما کی وی کله هم جميعا ټولو په یو دے او دا, دا مشیت نه خلاف اته انت تکره الناس ا ته زور کولې شپ خلقونه نه حتی حتى يكونوا مؤمنين دته دپاره چې شېدوې مؤمنان زه ورکول شنو وکړنه اې داستا په اختیار کینه دخه زکه الله یومن کنه لنم سین انا تؤمن الا باذن الله ممکنهم نده یوتن دپاره چې ایمان را راوړي الا باذن الله مگر په توفیق د الله نه یوتن دپاره دا ممکن ام نه دخه نشی کېره د چا دپاره ایمان را راوړل مگر په توفیق د الله وے جعل الرساله الذين لا يعقلون او اګذي الله پاک پليته لره په اګه سانو لا يعقلون چې اقل نه لري د پليته عاقيده د الله پاک پليته عاقيده الله پاک د چاپ زده کيماندی او د چاپ زده کيماندی د ایمان ورنۍ د الله خواخه قضا او قدر خبري لیکن دا نه د چ انسان مجبور محض ده الله ما انسان له ورس لار اختیار به ورکړی ځکه یو یقولین انزور او ګورای به نظر الاستدلال او ګورای خا دلیل او ګورای ما ظاف سمواته وذر چې څنګه دلیل ندی دا الله توحید په اسمانونو او هر یو شی دلیل تاسو لپاره په نظر د استدلال سره وګورئ وما تغني الايات والنذرو عن قوم لا يؤمنون هو اختيار الله چلی هر انسان لالا پاک سقدر اختیار خور کڑے دی فائدہ نور کوي الايات والدلائل والنذرو يرور کوي ان قوم ان قوم فلا يؤمنون شيمان روڑی عنادن بالعناد من قبل نو دوی با ایمان کلا روڑی، الله دوی انتظار نکی فحل ینتیز رونا، دوی انتظار نکی اللہ، مثل ایام اللذین، مگر پشان تا دا واقعات و دا کسانو خلو من قبلیم چی تیر شوي دي مقی دا دوئینا، ایام من واقعات آزابونا، نو دو چې چه آزاب رضی با ایمان روڑی، قل فنتظرو انی، ما کن من المنتظرین، پس وای و انتظار کوي د خپل آزاد یو خلک موږ د سره انتظار کوي او انکه اوستا سوت آزاد ثم ننجي رسولنا والذین آمنوا كذلك حقنا علينا ننجي المؤمنین وریمان ولو تبشارت ورکی شکرت الله صاحب راغله زما خپل بندگان خلاص کړی دی خا ثم ننجي رسولنا بیا ووره خلاص کړی مې دی رسولان خپل مؤمنان كذلك انا كذلك الامر خبرهم دقا دخا دا, دا مستقل جمله کزا لیکا لعمرو خبرهم دا دا دا خبره دا حقا لینا ننجی المومنه لائقا دا بمن اخلاسو دا ایمان والاو دیتا حقی تفضلی ویخا حقا سمنا اغا کار اغا عمر چه مناسب وی لائق وی امرم مناسبا لائقه چه ورده ویخا الله من نچا حقوق رشتی دا الله چه وی حقا دا دا خپل دوا پر دواع دی پر نیز بستر ویخا قل یا ایوه الناسو ان کنتون فی شکن من دینی فلا عبودو اللذین تابدون من دون اللہ وصی رو کئی خا شکورا دی مشرکین و خیالو کچی دیم اللہ منی من دوم منو سا قدر اعبادتون اکو منگوم کون کنا خبر زمان ایو اداحان خبر زمان سا یو وان اخکار اگر دی زمانه کی وئی کنا مر اللہ زمان یو دی رسول زمان یو دی کتاب زمان یو دی نو قل تورتو یایو یا حنناسو اینو کنتم فی شکین اے خلق کتاسو پشکی ہے شکس توی تصاوی من طرفین توی کې. یرا دوڑا خبری بیلنس برابری دا داو او سی یوو نشان اخکاری خیر کتاو صدا خبری یوو نشان اخکاری نو راشای کتاو سو پشکی نو راشای شکی زالت علاو کم کتاو سو پشکی زمان دا دیننا یرچی من خوص نیزدین نیزدی خلقیو گور خبر اور فلا آمدو لذین تابدو نمین دون اللہ و عبادتكم ده کوم دا کسانو چې راه مادت شورتوي تاسو وې تو سيوا ده اللهنا ولكن عبد الله الذي لكن زي عبادتكم ده الله غزاديات او وفاكم چمرګرا ولي پتا سمنتي مرګرا ولي پتا ګور تاسو یوازې دا الله عبادت نکوي دا نور ور سره صرف دا یو الله عبادت کوم تا شخص فل ختم کوي تاسو ګډ ير وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ دَعَوْا بِمَنَايِز تَدَارَّى الْعِبَادَةَ لَكُمْ خَالِصَةً زَكَّى حُكْم شَيْدِ مَاتَ شِيمْدِ زَدَ دَرِ دُ الْمُؤْمِنَانُونَ وَأَنَا قَيْمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا أَمَا تَحُكْم شَيْدِ بِبَارَابَر كَخْفَلْذَان دِينًا حَنِيفًا شِكْلَ كِ پَتَوِيد پَدَاسِ يَال كِ شِكْلَ كِ پَتَوِيد وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ نَشِدَ دَرِ دُ الْمُشْرِكَانُونَ ولهته دومندون الله مالاین فوقعه ولا یظک نفر شَرْفَ مَا حُكُم د شررف دوواې ما ته د حکم دی واللا تتكونون نه من مشرقی اوماته د حکم دی چې ولاته دومندون الله را مدد شېوا اللهناغ چاته لا فقع چې نه نفره سوور شيتاته واللا ظوکه نظر ور شيتاته وَلَيْفَإِنْ فَعَلْتَ كَمَا ذَكَرْتَ أَوْ كَدَّ اللَّهُ نَمَا سَوَابٌ لَّكَ تَدَارَ مَدَد شویل پیغمبر وی ما تعالی دای وی لیکا ذکر د او کنا فإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دای وی ولله پاکت مدد شو ولې وې الله بل چاته را شو ولې نوېم زکا واییام سسک الله و بزر فلا کاشف له الا هو وایام سسک الله کو ورسیتات الله ستکلیف ست وړی کله فلا کاشف له الا هو رشته داخل پران دستور کې لری کول کی سیوا د الله د الله تزه کرا ما د شوی ما زګد الله عبادت کوم چې کله تکلیف کې غدین ورو لری کول کی ما غد د الله وَيُرِذُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ کَوْرِ يالله پاکستان خیر لرا نو فلا رادَّ لِفَضْلِ پزشتي هیڅ کوه پاکستان کې دې فضل دا د الله پاک فضل داسکه الله وي ولا تدع من دون الله يصيب من يشاء رسوي دغه خیر چاله چې وغواړي د خپل بندگانو نه الله پاک بخنه كون کې رحم کې وسته دا مسالې ځکه وای کنن ډیره پلار لا یو کتاب را لې ګلې چې قران د ترغيب وس قران تور قل یا يوحنا او هي خلقا خدجا کوم الحق من ربكم يې کړه دا غلې تاسو حق در اوس تاسو نه فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه پس هغه سو چې روان شو په دې حق پسې پس یقینا فیدید الله ومن صلى هغه سو چې به لار شو د حق پسې روان نه شو په نهما ی ل والله یقین غوم د د یقیدن واړې د د او ختل د د د غبال دی پهته منې وناله کومې وکې نیمزه په تاسو منزی مدار اوت ته ما یو ح کوس اوس تسللی وررکې پ غمر صله سلام لله تشجی ورکي چې د اووت کار ورې پر نهدي اول د صورت کې ورته وایې چې تا تاسو کتاب را لېګلې ده کنه چې کتاب و احمیدا تا کړې ده او دو تا سرته د کده واحده وجنه دښمنۍ کې دا خوره بشر دی او دا شاعر دا دا دا دا دا دا دا دا دی او دا دی او دا دی دا شاعر دی تسقوا وتب ما یو هیلې تا به اوسه داږي چې وې کېږي تا تا دا ګران کار دی نو صبر کوا حتا يحكم الله ترضي برچ کیسلاوکړی الله دا الله خپل فیصله سره دا آزاد وو هو خير الحاکمین دا الله وردا فیصلو کوونکو نه زې وقفدا یو لس